سط نفس واب د په بیان ددي کو چې مپه او ناروواده ی ونا دی او سړی چې چې خبرسط نفسي یاره زما د نفس خبي شو دی ل د الله ح وړ د والین او نزیات م خبانه یو انسان ثوالیدین دور تعلیم ور کول نشي او د دور خبرو پټه شتا تعلیم چې جناب نبي کریم صل الله عليه وسلم ورته د خبرو په چلیم کوله الله حبيب صلی الله عليه وسلم د عمر مومنین عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ده دي فرمایي چې نبي صلی الله عليه واله وسلم قال فرمایلی لا يقولن احدكم خامخ ندي و یو پتا شو خب و ست نفسی یرد ما نفس خبیص شوئے دے اے خباست گندگئی او پلی تایت ہوئے ولیکن لیکن دے دے اوئی لقصت نفسی لقصت نفسی یرد آنس مدہ سے غافل شوئے گنتی رے متفقون علی علماء لیکنی وئی مانا دا خب و ست د خب و یعنی غشیت غشیت معنی ورک یعنی د نفس ا غ سکون بلکل ختم شوره او معنا د دا لقسد دایونه ہے د دا لقسد او د خصت یو معنا ولكن کره هل لفظ لفظ الخبص د الله حبیب دا د خبص لفظ بد غن لره نګراینا لفظ نے منا کړي او ویری شهری په زیر نظر وای نو رائنا و نظرنا که یو مانا شریکم دا و چون که دا خباست پا مانا دا گندگا یو پدی تیرازی نو دا دی الفاظونا عدبا د دوارو جهانو سردار منا فرمائی دیگا بابو کراحة تسمیت العناب کرمن باب دا پا بیان دا دی که چه ناروازی چه انگرو تبا دا کرمن نم نکید ای دا جاہلیت دا خلقو دا عقیده و نزریه وان ای با دا انگورو نا شراب جوڑو نا دی انگورو تا بے نمکی افو کرمن اصل کې کرم وی سخاوت تا بہادری و شجاعت تا دی بوی چکم سر شراب سکی کنن او نشی کې ناغک سخاوت دیروی او باغک شجاعت دیروی نو کلچ رب العالمین دا شراب و حرمت رو لگلو نوار سره حکم دامو مو پوهي انګورو لبا د کرم نم ناخله چې د جاهلیت اغرا سم دا, دا خبر غفل کو نه هری شي چې شراب او سرپسړی کې ثقاوت راځي ځکه دا گناہ شی پچا کې خص صفات نشی راوستي د ابو هرره رضی الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي دلات الشم والعنا والکرم انګورو تا د کرم نم ما له فئن الکرم المسلمو صحافت او خو خوینو خو مسلمان کې کر مطلب کې صحافت توي شجاعت تو شجاعت توي صفات او تو لوی د خو صفات و مرکز کو مسلمان دې دانچې انګور دیو راغینا به شراب جوړي او د نشې سره به آتا کې خو صفات راځي متفق علیه و هاذا لفظ مسلمن د لفظ د امام مسلم رحمه الله او په روایت کی د شریف انهل کرم قلب المؤمن و ای کرم او د خو صفات زې حضره مؤمن دې او په یو ور خاطره هغه دې د بخاري او د مسلم شریف ويقولون الکرم داخلا کنګورو ته کرم وای او انما الکرم قلب المؤمن د سخاوت او د خو صفات او مرکز فو د مؤمن مسلمان زړه د وابد ابن حجر رضی الله عنه روایت ده چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی لا تقولو تاسو وایي الکرم انګورو ته کرم وای ولیکن قولوا العنب والحبل والحبل غره حبل د انګور د ګوټي دی لړګی تا وای وای عناب ورتوای حبل ورتوای او کار لم اخلی رواه مسلم الحبل ففتحيه د هاواني فتحا د بابا نندا ويقال اذن بسكان البابا په کې ساکنه مې ولېشه نه ين وصف محاسن المرته لرجل الا اي يحتاج الى ذلك لغرض شرعی نحا... نکاح ها و نحو ها باب بیان دې کې چې مر راغله چې بیان د وصف د محاسنو او د خزی بن کېږي او سړی تا هي مثال په تور باندې بی بيوي ده او تا ته بل چا د خزي صفاتونو ذکر کوي چې هغه دا سیدا او دا سیدا د نړی او جهان او سردار دې نه مننه کوي کله دې نقصان داشي کې چې دا سره تیتنه کوي چې تبعت کارو کیه وا کیشي بلکې د خپل خزد چرته صفات بیان نه لوداد دېد تلاق سبب جوړ شي او د بلې ساره د نکاح سبب جوړ شي نو الله حبيب دې لمن فرمایلی چې مثال په توور یو خاون تبخل خزد نور خود محاسن نه بیانای او ک بیان نکلو دېد الله د حبيب دې حکم نه مخالفت کو ها الا ان یحتاج الی ذلک مگر دا که احتیاج وشي دیتا د وځې د غرض شرین لک نه کا مثال <متحدث> پتورې اخرې سره نکاح کی او بیا راغې صفات مثال پتور خلخاون تا خپل بچی تا خپل یا چې څوک نکاح کول غواړي هغه ته صفات بیانای لکه ان کې دې دې د شریعت مقصدم دادې نو بیا په کې ګنا نشه ابن مسعود رضی الله عنه نو روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لا تبا عاشر المراته المراته مباشرت دینا کئی یو زنان د بلی زنان سرح مباشرت دیتا وی چې بلا تا یو بل بدن گوری او مسے کی پتا صفحال زوجی او بے صفتون بیا نیف کل خاون تا کعنه ینظرو الیها تب ویگنی چې بس اغبوری دیتا تا دین دوار جہان سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ فرمائی لیدا متفقن علیہ وصلی اللہ وسلم دا 852 نمبر حدیث نا 90 درس ده ریاض الصالحین کې باب کراحته قول الانسان باب ده بیان ده مکروه والی ده وینا انسان کې اېدا څه ویل مکروه وی چې مسلمان ناری زنانا دعا کوي او الله هم خير لي ان شیتا هللا مال بهنو کې کې شریف خو خدي شي د ان شیتا ور سره نو بلکی کلک سوال بکینا اللہ نا بل یجزم بالطلبی بلکی یقین سربد اللہ نا دو دعا مطالب کئی دابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائے ہیں لا یقولن احدوکم خام خان ندی وائیو پتاسو کتاس دعا دینے کی چی اللہم مغفر لین شیطا اے اللہ مالا بخنوکی کچھ رستا فخشی اللہم مرحمنی ان شیطا اللہ پا ما رحموکی کچھ فخشی لیاعظم المسلہ کلک سوال لکھئی چی اللہ مالا بخنوکی اللہ پا ما برحموکی زمان بالدرشتان میں بالورشتا او پا یقین سر بسوال او پا یقین سره بسوال کھئی او جنگو رکل چلاس پورته کھوئی نو کچھ ریو سرے داوئی جزو گنا انگارے مزمہ او نڅنګ چره دې ګومان نه غشن معاملې ورسره الله کوي او کدي وای جن الله زمہ دعا قبلای نه الله دعا قبلای ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه بل صحیح حدیث ته نبی رحم السلام فرمای چې ستا سورب دیر کریم دې او دیر د حیا باور دې الله ویماته حیا را دې چې ماته سقطا سنو غړې او دا الله سن خالق دې صحیح حدیث ته ليعظم المثل کلق سوال دې کوي هر څړې فانه لا مکره له اے الله سوک مجبورہ کوله نشی او حکم کړه چې معنا وکلک سوال کې و فی روایت لمسلم فی روایت مسلم شریف کی ولی یعذب دیر کلک سوالو کی ولی يعزم الرغبات او دیر لوی دی کی رغبت او منع الله تا فین الله تعالی شک الله تعالی شلوید لا یعزمه لوی یشته اوشه چل لے ور کوي ځنی وخت باندې له یوشه ورکول ګرانی والله یوشه ور کوي دا ورکول ورته ګرانی ای ځنی وخت پتال <سؤال> ظاهرا غشې ګرانی ښکاری خو الله رب العزت ده هر څه مالک دی ذل م مالک دی دا ورکول مالک دی او دی یوشه ورکول پال لا ګرانی غينا انس رضی الله عنه ان روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ای زادان احدکم کله چی دعا غواړی یو پتا سوږی فل یعزم المساله نو یقین سره د سوال کوي ولا یقولن انا اودتنی نوئی اللهم ان شئت الله کا ساق وحشن فاعذنی نو مال راث فانه لا مستقر له الله سوک مجبور کول نشیخ وک ل سوال بچی کې متفق علیه باب کراحت قول ما شاء الله و شاء باب دې کې چې مکروه او ناروا دا وینا چې او وي وی هر هغه څه کې چې الله خوښ شي وشاء فلان او ده فخذ فلان شي دا سوال او دا څه وینا ناروا ده حضرت خزیفته بن الیمان رضی الله عنهما روایت ده چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی لا تقولوا داسې موایشي ماشاءالله حغه سبکی چې د الله په خشي وشا فلان او هغه سبکی چې د فلانی په خشي ولکن قول لیکن ما شاء الله هرغه سبکی چې د الله په خشي ثم شاء او بیا د فلانی په خشي ګوره یو واو ده یو ثم ده واو ده مطلق جمع د پار راضی نو ته کداشي جمله چاوي چې هرغه سبکی چې د الله په خشي او د فلانی په نو ګورته د پدې مشيئه او په حواله کې هر الله سره برابر کو نو دا چې نارواد او چا داسي وي چې هر غصب کې وي چې د الله په خش دا الله د خو نه نفس او استا سوتې صف حیا وکي نو دا دې بنددان مشيئه د الله د مشيئه تابع په خبرو رسید نو لفظ سمای چوي نو دا د تاخیر د پارا رازي نبی حضرت رسول شو رواه هو بو دا بیس نادین پس ندی سیح سرا باب کراحت الحدیث بعد علی شاع الاخرہ باب دی پا بیان دی کچی مکروح دی خبر پس دا ماسوطن د مزنا دا ماسوطن دا مزنا پس خبر مکروح دی اگورا خبرو کی تفصیل لے دی دینا مراد آقا خبری دی پا د سن دا باز خلق عادت دائی او د اسلام نمخ کی دا پا جاہلیت کدی کاخر و عادت ہو چا غیب دا ماسوطن پس کسی کو پهجررو کې او پهلارو کې او په میدانونو کې بکنا سر کسی کولی نو اسلام چې راغې د دی کا یو سرړی د ماوطن د موز نپز دیی خبرې کوئ د می الم سره خبرې او خاون خبرې کوي نو دا جي دي او د ماوطن د موز نپز پهجررو لارو قو کې ناز کا او ګف شپ لګول دا د شریت نه خلاب ځک یاد ساتئ کم سری ج ماوطوط د موز نپز شپ لگئ نو ده تہجد توفیق وخت هغه ته هم خاله نه ملایيږي بلکې د سباد مزد قضا کې دو خطرنده د سباد مستوفیق مغته نه ملایيږي د دې وجه عمر رضی الله عنهما د دین منع فرمایلا والمراد به وی و مراد قدیسرا الحديث الذي خبر اغدی یکون مباحن چا ګره رواوی فی غیر هذا الوقت بغیر دې وقتنا حرام خبری خور وخت بندي دي كند غيبت او خور وخت بندره اي جايز خبری خود مافطن نمود نه نپس نه نه کوي دي نه مراده مباحي خبری چغت بغیر دي وخت نه لاغي کول او نکول برابر وي فعل او ترکو سواء مباحو دمانه دا داغي کول او نکول برابر وي عمل حديث المحرم هرچ حر حرام خبری دي ويل مكروه يا ناروا دي في غير هذا الوقت بغیر دي وقتنا نفهو هو فی ھذا الوقت غبی اپدی وقت نماز ہوتا کہ اشد تحریما ډیر سخت حرامی دي وکراهت نه ډیر سخت مکروه دي وعمل عمل حدیث فی الخير او هر څه د خیر حق بری دي کا مذاکرۃ العلم لقد علم مذاکرہ وکای فکر کی زنانا خپل بال بشر او نارینا حدیث نو قران تعلیم کای و حکایات الصالحین یاد نیکار واقعات ورته ذکر کای وما كارم الاحلاق او دو قوا اخلاق او خبري کي دارنګي ول حديث معزويف د مل مسره خبري وامت او وما عطاله یادش بي د چا حاجت او ضرورت ده و نهو ذا له کو دي غنتي فلا کراحت فيه رواغه کراحت نشتا بل هو مستحب ور بلکي د خبري دي دارنګي وکدل حديث له عذر دي دارنګي د عذر د وجن وارزن او سعارت لا کراہت سی پاغه کې بیا مکروهوالنشتہ وقت ظاهره بل حدیث او اويش کرالې د احادیث صحیحہ ها علا کل ما ذکرته پټول هغه چې ما درته ذکر وکړو در دابی برزاره رضی الله عنه روایت ده دی فرمایي الله صلی الله علیه وسلم چې خوب به بدګڼو قبل العشاء نماز ستن نمخ کې د موط د مو مخکې چې یو سړی ده شي او ځانلی سووکېنو لې نو موز به داغ نه خذا شي کله سړی ودپات شي دګور د ماسغوطن د موز نه خوب ناراواې چې دا موز در نه خزان شي والهی ساد او د مغوطن د موز ننفس بويله سرام خبرې بدې ګړلی د خبرو سر بیا د شپې توفیق تجر توفیک نه میلاويږي بلکېتهجوڅکې چې د س موزم قذاتیېږي متفقن علیه و سلم دا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمان روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دا آٹھ سو چپن نمبر حدیث نڑم بنے نوے درست اتسوا شپک پنزوستم ابن عمر رضی اللہ عنہمان روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ عشاء موز کرو دا ماسوطن فی آخری خیاتی بی پا آخر, آخر دخپل جندون مبارک فلم ما صلی اللہ علیہ سلام و برزولو دا ماسوطن دا موز نفس قال نگور دا بیانیو که دا حدیث دلگور دی دا پارم ذکر کئی چه دا ماسوطن دا موز نفس دا گفش پاو خبری بند دي او که تعلیم او تعلیمی نو دا, دا بند نرید اللہ حبیب پا خپل ماسوطن موز نفس دا سویلی قال وی فرمایل ار وی خبر را کوې تا سوماته للهته کو حاضې د شپې ستاسو چېدا می دان شپیا د لر فنه الله راسل م ې سوي ب شکه په سر د سلو کالو د نن پس چې سل کاله بربر شي لا ی باقی به با پاتې نشي م منداغ چاه هو ال ظوهر الارض چې غید د زم کې د مخ د پا سرې الیومنن أحد یو تہ اللہ دا حدیث معجزہ دا وینن چې پزما کا سمر خلق ژوند دي د نن شپې نفس چې سل کال برابرې کی نور په پیدائش خو دا په ټول وفات شوه دی دا اللہ دا حدیث معجزہ وا په اخیرنه صحابیو چې وفات شې نا غتاب تو تل وای آ میر ابن واسلہ دا په صحابو کې اخیرنه صحابیو دې بازي محدثين لري کې په 103 هجري کې د وفات شوه ده نام ندي پېښون غوي نمکه مخ ته وفات شوه ده وې دنن شې نه حساب کوي چې سل کال تیریږي کنه را سور چې ژوندۍ ده وفات وی او نووره نوي دنیا به وي دا شانر چاله سوچ وکار ده سو کال پس به نوې خلکې او دا موجوده به ختم وي کچا د دې خدمت کړي والاو در رسول الله او در قران په شنو ویل چې دا غنم بځوندې نور کبار شاهه لی او کمال داردي ونم به او سوره بس میټاو شي چا چې دین خدمت کړي و انه ال ذکر الله لك ول قومك وسوف تشلو واجعل لسان صدق في الاخر متفق عليه دانس رضی الله عنهن روایت ته انهم انتظروا ی چې دی انتظار کولو د نووي ص الله او وسلم د متن مو د پااره په مجدې ووي ک صاحګران په انتظارو او الله ح د ماسووط مو د پاار د نو کو وخت ک دا س سټ مقرر نو چې غی با ب بانې بهخ مخ اغ راوتو. و الله ح را وتو د صاح کرا د ماسووطن دمون انتظار کولو په مجدینې بهوي کې فجا غریبه من شطر شو راغ نبی ریسلام تقریبا نزدیو نیم شپیتا نیم شپت رشیو و نیم شپت نماز خطن مستروت فسول بهم یعنی علی شا موزیو کو پدی یعنی نماز خطن قال آنس رضی اللہ عنہ سم خطو بنا بے مونگت خطبو فقال بے فرمائل علا خبر شئی اننا سقد سولو خلق مسکڑے سم رقضو بے او دشوی و انکم لن تزالو في سلاکت وی تاسو بی شکا امیشا پا مسکی سابی گئی من تظرت تو مسولار ترسو جدہ مس پہ انتظار ہے اے او سرے دی ما گھنٹا گھنٹا مخیر آگے جدہ مس پہ انتظار جمعات کے ناستے نکدے اسم نکیدہ ناستے پا مسکی سابی گئی جدہ مس پہ انتظار گئی رواح البخاری ہو جدی حدیث روایت کرے امام بخاری رحمہ اللہ باب تحریم امتناع المرآتی باب دغه بیان دده کی چې حرام دی من کې دل د خزی او د بیبي بی من فراش زوجه حاد بسترې د خاونا اذا د اها کله چې غراب ولي ولم يكن لها والنوي د زنانه خزي د پار عذر شرعي عذره شرعي تابوهره <تبخل> رضی الله عنه روایت ده اے فرمایشه رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی دي اذا د رجل کل کله چې راغواړي خاون امراته خلق خذا الا فراش يخلي بستر او دا انکار کوي درات لو نفباتا او دا خاون شپتی را کی غضبان عليها غسوي ديتا او خفي دينا نلعنت هال ملائكه قد خذبان ملائك لعنت ویش حتا تصبح ترسباب ولي ملائکه یې پتا دي الله لعنت دي دخاوان تابیداری الله پتا فرسکره واجب کړي دا او تدغه حکم شرعي نه مانی متفقون عليه وفي وی یو ری وات کی دا سری تراغی پہ لعنت وی حتی ترجع ترسو جدا خاون تا واپس راغلی دی باب تحریم صوم المرأۃ تطوعا و زوجها حاضر الا باب بعد پہ بیان دی کی چی حرام دی روزے د خذ نفلی او خاون دی حاضر وی الا باذنہ مگر د خاون په اجازهت ایو زنانہ چی نفلی روزی نس او خاون په سفر کیننه بلکی مقیم دی نو دا غدي نه بغیر دی ته نقلي روزي او نيول سري حرام یو فرضي روزه کې تخاول اجازهت معتبر نه کوي کيو هو زمانې مثال په فرض فرض مزده فرض روزه ده فرض حج ده او یو خاون خپل زمانې حج فرض ده او د دوی زمای اجازهت د لويشت فرضي حج و نه کې نو د دې له از ضرورت مشف فرزيين کې دا خاون نه تاسو مپوس شتا د ابو هريره رضی الله عنه نوريوايت ته چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی لا حل للمرأته نبی حلال دی دی زنانا ده پار انت سوم چدان فل روزیو نسی وا زوج ها شاهدون حاضر موجود وی الا بیزنی ہی مگر دغ په اجازه ولا تاذنو فی بیته دغه په اجازه نه کای پکور دا خاون کی چاده الا بیزنی ہی مگر دغ په یدی په لوګوری کده دې خپل محارم وبدې او غې نه شری پردم نشتا خاوند وی دي چې فلانه سره بضما کورته نه راځه نو دا خپل محارم ولې اجازه نه کوي دا شریعت داسې حکم دے. رسے پدے دی خبرونه خبرو دې کنه چون کې د خاوند تاویداری پرې لازم راځه نو پخپل خپل خپلوانو کې سوګدي کولو نه راضي او خاور وين نه راضي ما کورته وین نه پرېژن دا به نه پرېږي ولا کزن فی اجازت نه کای فقور د خاون کې چالا اگر کدی محارم وي غیر محارم قسم فل لا روا دي ک الا باذنه مگر په اجازت د متفقون علي باب تحریمرا فلمامو میرا سرو باب د بیان د دې کې حرام دي پور تا د مقتدي راسو سر لره مین رکوې درکو نه اوي سجودي یاد سجدينا قبل الامام د امام نمک کي هې د امام نمک به مقتدي د رو او سجدې نه سر نه پورته کوي کړي امام د مخ کې اورستو شون راکار ولا حرام دی باندې امام نه ګړندې وي خاص کره دابا خلک په سجدې ته تلو روغ لري تلوار کوي نو امام ملا ولاړي یې سجدې لرسي تلوي د ابو رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی دي اما یش شاهدکم آیا یریګ نه یو پتاڅوک اذا را سوع کل جده پورته کوي سر قبل الامام الامام نمختي ايجعل الله راسه دا چوگر زي الله دا سرد د راسه همارن سرد خر او يجعل الله صورته صورته همارن يوگر زي الله شکل د شکل خر پشار اذا ګو سخ و عيد له ما ولي کوي خبره سوچ کوي متفق عليه و اذا حديث یا خپل حقیقت باندې حبله چې اوسره داسې کوي نو ګوره الله به د خرغون ته سر جوړ کی یا د خرغون شکل جوړ کی او یا وایدا مجاز دې دې امام نصرمخ کې پورته کول داد کمکل تو بلا مره پدې تمام حیواناتو کې ډېر بیوقوف حیوان هر ده وایدا څرې بیوقوف دې اوسره ډېر نام امام نصکی کی نو داغه سلام ګرځوره نصکی له نماز څخه دېش نو دا دې بیوقوف تور ده او دا مثلاو نماز ذکر کړي چې الله حبيب دخل مد د فار د شکل د بدلې دونه چې سوال کړو ناغه عمومی تور سره انفرادي بده ومت کې به شکلونه مسخه کیږي او حافظ ابن حجر رحم الله یا واقعہ ذکر کړي دیو عالم چاږي چې دیو عالم ته سبق لاله او دا حديثو درس میتی زکوړو خدایو طریقه داوا چې په پردکې وې سبق هېلو حافظ حجر رحم الله دا واقعہ لو یغالی میچ ماډه سرارو په د خپل استاد سیماله مخیاغه ویسته ماخولو سرس کار لري او ما نه سبق اوایا ویخر جما مجدورو کو لو چلا ته شکو له شکل له خرپشانو دیګه په هر باندې دیو جنګور الله د حبيب خبرو وړ تجربه دی څوک نه کوي ویغوی چې ما حدیث اوری دو نو ما وی چې واره کې تجربه کو نو چې مو شکل الله مسحق تو دوار و جیحان سردار چکمی خبری کری پا جیلی گوری سوک تجربے نکے یقیناً چایسا فرمائی لی دی نو آغشان کی گی نو امام نا چی سوک مخی سر پر و کو سجدہ کی پورتا کی نو ایدے یری گی نا چی اللہ ادا سر دا خر پر سر پشان جوړ کی او دا شکل د هر د شکل پشان جوړ کی متفقن آلے ہی باب کرا ح دی بیان ددی کی چه مکروه دی کی خودللاص پرتشیماله کو مسکی یو وردا مسکی چې سوت کړي لدا خبره تو شریعت کی ناروا مسکی چاده سی کړي نو په رخنوب تابلي تشوانه ولا سننه کي دي تابو خليرا رضي الله عنه نروایت ته چه رسول الله صلى الله عليه واله و سلم نه همه فرمايلي دا ان الخسر في الصلاه پټشوانه د لاس او کي خود او نا کو عليه دا حديث امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی دی دپومس کله ناروا دی بابو کراحه صلات بابو طویان دی کی چموز مکروه رے به حضرت توام چتوام حاضر رے ونفسه او نفس دری مسکون کی تتو کويله شک لری دی توام کہو گے رے اے توام موجود دی او سره ہو گے رے او وقت خراخه کدی توام مخری او توام د فارق شی نو دموز وقت کو زنا او ختمی نحى حضره دې چې دې مخفي تو او لاغي نفس دې موجود کي او کته عام موجود دی او د دې ورته لغه مشتا او دا وقتی دې مسکې نو دې توجو وټول تو عام کوي اغه خشوع و حضورې په مسکې نصیب نشي او ما مدافعه الاخبسره یا ترد تفقول دا, دا دو غندګونا وهما البول غواړووندی والغا ايتو اولوي بوللي دا مساله لا یا <سؤال> سره په موز ولار دی او وخت هم ډېر دی او دته د ورغولو ضرورت یاد دی او بول نو دا وخت د اموز د مکروه دی ځکه دا په دې سوچ کې چې د اموز وسو وخت نه چې زره قزا حاجت د پاره فارغ نو دا څه کول مکروه دی اولماو لیکلي چې یا سره دا سیدی چې هغه وګمه د دعا هم حاضر دی او یا سره ورغولو ليو بوللو ضرورت هم شته وخت ډور دی څوک شرعی د موظوکو له مستقضا ته کیږي نبي عليه کو شوشو کیږي موظوکو په وخت کې فراخي دا نبي اول او رسالت کی زړه د فارغ کی نوخه خشوع حضور شرعی موظوکو دومره مومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت وکاله فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ماوری دلی د رسول الله صلى الله عليه وسلم یقولو جی فرمائے لیلہ اصولاتا یعنی نسحی کی گی درس نرے مز دے حضرت تو آمن چی تو عام حاضر دے وَلَا وَنَا فَعَهَا وَقِّ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَصَانِ چرا مسکون کے دفتوی اغدوو گندہ بولا وارا بولور جنگی وغدہ خطئی او لئے قضائے حاجر تے ضرورت تے او دے اغدہ خطئی او پدغو وقی مسکی رواہ مسلمان باب نهی بام دغه بیان ده نه کی عرف البشر د پورته کولو د سترګو د نظر نه اسمان د تسلا په مشکې hey, اے په مشکې به او سلا اسمان طرف لیدو کو ری د دینه من راغلی دا رسول الله مالک رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی دي ما بال اقوام صدې حال د سقومن یرفعونه چې دې پورته کوي ابسواره پولیس ترګې لسمای اسمان طرفه فی صلاتهم فمذدوی کې فشتد د قاولهونو لا خبر د الله حبیب داخله ویناله را سخته ک فشتد سخت یکه قولو ویناله په ذلک په دې کې حتا قال کردې چې د الله حبیب فرمایل لا ينفحن عن قادی خامقای ودین ملکي فمس کې و نارینه زنانه اسمان طرفه له ګوري اولا تختو فننا بسوارهم یا بددین نظر واغستش اللہ بے نظر ختم کی نو پا موسکی اسمان طرف تا قتل ناروانا جئی دی رواه البخاری بابو کراحة لالتفاق فی السولاتی لغیر عزرن باب دیکھو میان دی کچھ مکروح لیو خواب القاتل پا موسکی بغیر دوزرن ایدی پلو گو رئی پا موسکی عدا سی قتل دی جیسی نا دی وارو دا قبلی دا طرفی نو دې سره موږ فاصله دي کله تاسو کې وشدې دا څنګه چې سینې و راکا او موږ یې شو او کله دستور په غوټونو غوري ادا کې سر معمولي علي راړې نو دا مکروه غره نو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کوي قال بیبی فرمائے سوال تو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تفوس کړو در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انتفادۃ فی الصلاه فبارد یوخوا خوابل خاتو کی په مس کې بعض خلک تموس کیو خواغوری بلپل غوری مختی غوری فقال الزار جهان سردار فرمایل هو اختلاس ردا تخول لي يختلسه الشیطان چه تخول کوي غیرا شیطان من صلات العبد مزد بندنا اے پس جو قابل حاضر قتل ده موز اغه نورانیت ده موز اغه خوشو خوزو ختم شي دغه حشین زمون غو توجه مسترقتی نجدا بللا ګورې نجاه رطول توجه غ طرف لشو د دې وجه حدیث کې راغلی او بندہ بدا سي وي وای الله رب العزت لک سنگ د الله لشان فرخایيږي مسكون کې په موز ولاری الله دتا او د دا قبلي په منځ کې دله مقا بخ ده کمایلي اور دنیا کے انسانان ان کی عادت ہے کہ غلط توجہو نکنه خفکی و يرد خبرکم اذا تما مخ ولا ان تمال توجہ راکے نبی عربی کریم تے پمس کے ولاڈ اللہ اگر تم توجہے تے توجہ نکنه اللہ ناراض کی کی کنا رواه البخاری یوجدی حدیث روایت امام بخاری رحمہ اللہ کرے انس رضی اللہ عنہ روایت چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا قوال التفاتۃ الصلاه وی خبر دا مسکی یو قاول خانو غری فئن الالتفاتۃ الصلاه حلاکت فمسکی یو قاول خاتل حلاکت او توباہدا او دا, دا حرکت او توبای سبب جوړیږي فئن کان لابد او قحا با او تعالی وصف ذره نفق التطوع بیا په نخلو کې خیر ده بنا بر ضرورت د سرګو غړو نو کته شي لا فی الخریز په فرض کنا رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح باب النهی عن الصلاة للقبور باب دې په بیان ده نه کی د مشکولونه چې مخله قبر نبی اے د چا مخله قبر دی قبرستان نه او د دې مسکون کې او د قبرونو په منځ کې د دیوار یا د څنځو یو غټه پرده نشته نماحا مخبر قبرو ته مزنه کوي اولماوی د طریقې سره قبر ته مس کوي دا غید تعظیم د جنازې عبادت په نیت باندې نو پدی کافر کیږي او کنا قبرو لموز نه کوي خو هغه نو بیا خبرو مکروه را او ناروا دا ادی مرشد کناز ابن الحسین رضی الله عنه روایت دا. قالے فرمائے سمعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماوردی دیدی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولے چ فرمایله لا تصلو الی القبور تاسو قبرن ته مقام مخ مز مکوئ قبر نه تاسو بموز نه کوئ لا تصلو الی القبور اگر برابر ییونو کی دسی مخ ولما دام مکروه ګنه بعد یوکاتو چې قبلی طرف لنه دی خودی او درگار دا باباو اغا قبر دے اول دا تا منزونکی دیگه د خبر پاد نو دام دا کراحات نخالی دے دیواجی نگوره بازی اوقاتو کی خلق دا قبرستان تر جمعات گوڑه نو دا دیوار بس برابرا پردشوا او چې دیوار نجده و قبر پا کوٹک موجود دے تا منزونکی نو دا دا شریعت حکم ندے ولا تجلیسو علیہا او مب قبرنو بانکی نئی اے قبر بان ناس تا حرام د قبر لکه کیاله ګول حرامه ده قبر د فاسختي کې خدل حرامه دي بعضي یې نو کی ګوړه دی اے وې جاهلان یا په دین کې افراط کوي او یا تفرید کوي بعضي ناپو په خوځې قبرونه نه غواړي زامن ته غواړي بيماري خپل ته غواړي سجدي ولکې رکوع ولکې طواف نه کوي دیاو په کې جوارې ته دیاو په کې چرسنس کی او بعضي مقبرو کې خاطر سپا باندې اشتغاله غړي ته خبر ګډي بيځه په قبرستان کې وسره د دې وسه پروانه نه دي نو ويما قبرونو ته منځونه کوي او په کې نه اي تا کې باندې لگے په قبر باندې بخته نه کی دي رواه مسلمون د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحم الله باب تحريم المرور بين الليل المصلي باب ده په بیان د دې کې چې حرام دی تیرې دل د مسکون کی مخنا کم مسلمان نارینه زنان مسکې نو دا غو و تیرې کله او شو کم مخاله تیر شو نو تیری دن کے حرام کار کوي عن ابي الجهيم عبد الله ابن الحارث ابن شما الانصاري رضي الله عنه روایت ته قال فرماائ د قالله رسول الله ص الله عليه وصلما فرمي د رسول الله ص الله عليه و عليهه ووسما لو ي علىمل المار ک چري پو د داتیری دون کې ب ن يد مصوللي مخک د مسقون ک ماذا عليه چې سمر گناو بوج دے پهد لکان نوخ مخوي با ي قف چې دودريي رب نه صخ سلوی خقال او دري خير الله ذا بغور ود دپار من اي يم الرب بين يديه د دي خبره نشديد مسكوني مخالتير شي اکثر د دي تيریدون کی تلوار وي نظر زر د مسكوني مخالتير شي و اي کدل خطا وی چې پد څومره ګنا بوج وي پرز د قیامت نو د هي سلوی خقال ولاړ وي نو دا سلوی خقال او دل به دا غ سزا او د ګنا نه آسان وی. قال الراوی راوی وای چلادری ما تفت نشتا قال 40 یومان چې د دوارو جهانو سردار ثلوی خرزی ویلی دي او 40 شهرن یا ثلوی مخیاش دی ویلی او 40 سنه یا ثلوی خاله ویلی نڅون کې دراوینا د رز او د میاش او د کال غټه کې ورشه نوور په خوا په دین کې دوره احتیاط دی کول چې د ځان خبره پکې نکړي متفق علیہ فنور روایات کی تفصیل راغلے چهدا سلویخ کالری فنور روایات کی تعین راغلے چهدا سلویخ کالری دی, دی وجنا دمس کون کی مخلیت ری دل داب و نحدا. و بورا تفصیل دا بنحدا خدای کی پورا تفصیل اندار ہوئی مس کون کی لمپار دی چه دے د خل کو پلا رکی کوشش جداد سے کہ جداد سے کو دری کی خلقت پر تکلیف واقع لکی او کدا سی یو زیوی نو مخیل دی رخه و خاص سوترا کی یو شری گس صدا تی دی سنگلی عمروی دم ر مخیل سکی دی نو دا ستره چاہے نا کولک سوک تی نو بیا دی تی او دام مسل علماء دا ولیک دی چلوئی جماعت تے نو کلے اسڑے مس کیو دے دا سجدے دی زیل پوری نو سجدے دی چھ پ مس کی گوری دستور پ گوٹھونو دا اگین لگ لری پوری دے سری لھکارے او کده څه اندازه کې په لوی جماعت او سحرآ کې خړې مخې تیر شي چې هغه د دې مسكوني دسترګو د غټونو باندې چې د سویني غې نه ملي نو دا د هغه مخې لنه لري او ورته جماعت هغه په منزلی د یو ځایوي نو مخې لوي چې بعض لوی لوی مساجد په چټمره لږه د هغه نه تیر شي چې هغه د ساجدين د زینا او د هغه د سترګو د غټونو باندې چې کمزوري تیر شي نو بیا دا بابو شروع في باب کراہت شروع الماموم فی نافلۃ باب دې بیان دی چې مکروه دی شروع کول د مقتدی فی نافلۃ بل نفلو کې بعد شروع المؤذن پس دا شروع کول د مؤذن نتی اقامت الصلا و اقامت د مسجد ا د مؤذن وکوي چې ګور اقامت ګور حق د هغه چوی چې چازان کړي بعد نه په حدث کې چې یو مسلمان غریب په وخت راغلی اذان باغ کړي او اقامت ده کئ مستاد سیدا سی اقامت وخته او داغه ثواب ده وخته نوبیا دغان دफार بخښي کوشش کوا نو اقامت حق د مؤذن نه کاغذ علي اجازه تو نوبیا ده کئ سوان خانت نافلهت سنت تلک تلک برابر خبره ده کوي د نفل سنت د دغی موس او غیر حاجت ده دینا بخیر دی و جنہ ګور مسله دا ده چې کله اقامت شروع نو نوافل او د سنتون یتونه به بیان کړي بلکې په فرض کې به شامل وي خو دینه د سباع غ سنت مستثنی ده د سبا د سنت مبارکون د بازه ائمه او مسلک داري د سبا د سنت مبارکين د بازه ائمه او مسلک داري چې قامتو شنو د سبا سنت بم نکه قواد علما داوي او د بازه ائمه او مسلک داري چکاله د سبا د مزدبارا اقامت شو او دیو مسلمان دا خیال او ګمان چې په رکات رکعت کې وجمر اږي رکعت نو د مزد جمعه د مزد د مسجد د هاتې نه بار د سنتو کې او د جمعه په هاتې کې سنت کول دا ګوره مذهب حنفي کې مکروه دی بار غوډري کې جماعتنا او دا با دي خلک چې بالکل صف سره دې وی ولاړوي او دله امامتي ولاړل او دله ریکه سنتو ولاړل دا ډېر زیاد مکروحه عمل دی د احادث ابو هريره رضی الله عنه نن روایت دې فرمایي چې نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم قال فرمایلی اذا قيمه الصلاه کله چې قامتو شید مز د بار خلاص صلاه الا المکتوبه د بیا به موز نوی مگر فرض وای د فرض نه علاوه نور منزونه بنی بیا ور امام سره شامل ایږي رواه مسلمن باب کراحه تخصیص یوم الجمعہ باب دې بیان دی چې مکروه دی خاص کول د ورځې د جمعې بسيام فروجی او لیلته یا غشپ عشبذ جمعې خاص کې بسلات په وحس اے په نور رجب کې اسرې ورځې نه نيتی فار خاص کې دیو ساری پنور روز کی روز جنیسی او د جمعی د ورځی روز جنیسی پنور رو شپو کی عبادت میں کئی خود جمعی پشپ عبادت کړي ندی احادیث کی د دی دین من نارغلی دا وګره بعض احادیث کی د جمع انفرادی رو جمع د نبی علیہ السلام نہ ثابت دا نبادو لم او تدقیق دا څه کړي چې دمنه احادیث ډیر زیات کی او ډیر صحیح دي په مقابلہ دا اثبات د حدیث کې ناغی ترجیح ورکړې دا د ممانعه حدیث ته اواز علماء داسې تدقیق کړي کدیو سړی عقیدہ و نظریہ فاسد دا. او نظریه فاسده را اودید جمعي د ورځ د دی کې د ځان د ثوابونه جوړوي او د ځان د پدين کې او طریقې جوړوي خو دا ممنوع اعده کنه عقیده فاسده ني اودې انفرادي د جمعي د ورځ روزي جنسی دا بیا ورته جایزه او مستحب نه دا بوحر رضی اللہ عنہونا روایت تھی چی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائلی لا تخسو لیلت الجمعہ تھی کوي شپ پا دی جمعہ بسوی لیلت الجمعہ تھی مخاس توی تاسو اغشپا و رزد جمعہ پروجی سرم من بین الایام د نور و رزد پر منس کے اللہ یکون فی سو من مگر په بی کې غروجی کی یسومو احدکم چې رغنسي د رزي او رجله را یو پتاڅو کې اے مثال پتو یو سړی رغوي چې د هره میاشي قرن تاریخ وځه روزنی سم یا د هره میاشتې په فلسم باندې وځه روزنی سم نو دغرض د جمعیر اعلی نو ديني سيیات کراه د نشټا امر واه مسلمان وان هو وان هو دغه بوهر رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې ماوري دلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی لا يضمن احدكم قام خارج دين ليسي او پتاسو کې پرز د جمعې الا یومن قبله او بعده مگر یو روزي ور سره مخيم نسي او یو روزي چې بیا ورستو نسي او کزان نه ان فرادي نبي روایاتو روايات ته ممانا اخرagle متفقون عليه ده محمد ابن عباس رحمه الله نے قال دې فرمایې سوالت جابر متا د جابر رضی الله عنهنا انا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعه اي النبي عليه السلام من اكرد انفرادي روجي نو در جمعي دورزنا قال نعم توي صحابرا تو فرمائل جابر رضي الله عنه چې ااو منه فرمائل متفقون عليه دم المؤمنين جويري بنت الحارث رضي الله عنها روایت ته ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها اللہ حبیب یہ کلی بی بی ام المؤمنین ترا دن شوه یوم الجماعت فرض جمعہ وہیہ صایمت نو دی بی بی روزہ وا قال اللہ حبیب ورتے سنتے امس وی تا پرون روزہ نیولے و چنل دی روزہ دا قالت لا غینا قالت تريدین انت صومی غدن ویسا را دشی چ سبا دا خید روزه روزہ بنی سی قالت لا نبی بیو فرمائے نا قال فا افتی نلله حبيب ورتبه از جما تک د جمی و رازبا د روزه د پار په 1500 روزو کې کی خاص کینا یوه جنا غره د حدیث دا معنا د دا زبان دا په تخصیصات سره جوړه سچ دی الله او رسول حکم نه نداغی تابعې قل ان کنتم تحبون الله فتبيعوني يحببكم الله سو کړه الله سره مين ساتي ندا الله مند نبي عليه السلام په مکمل تابع دارای باب تحریم الوصال فی الصوم. باب دې په بیان لري چې حرام دا وصال, کے. او وصال او پر او ځکه او پر او ځکه وصال فلوي او هوایې سومه روزونی سیو مهنه د او اکثر یاد د ورزونه سیوا ولایا کو لخراق نه کای ولا یشرب اسکاک نه کای دینه ما پمند دې کې به روزې وسړیونی او ماهمه روزه ما ته نه دې پېشمنی سونو کوله او بل امره رزي مروجه شو دا سي دورا ژوندې وا دړې رزي ژوندې وا د دې توي څوم د وېصال دا سي بل الله پیغمبر کول او امته شفقتا د دې نه من کړې ره امته پارادایس کول ناراوو نه نا جهتي وان وي هره را د حضرت ابو هره او د همو المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت ده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نهی عن الوصال د و وصال دروجو نے منع فرمائے لگا ابو راد مصنف رحمتہ اللہ علیہ شافی المسلک دے د دوی پنی زبانے صوم دا حرام علا اباض علماء لکھلی شد صوم الوصال شفقتا منعلا شفقاتن من ایله کبا نشه د شفقت د وجنه لکوالیدن بشول وای داسه بنه کوي د وجنه چې کله شفقاتن منشه نو د شفقاتن منی سره جواز را د دی دی صحابو و صحابه د وصالږي نیوي ناغیدا من ممانعت د نبی رسول الله پر شفقت باندې حمل کړو قبل المخالفان شفقت باندې حمل کړو لکه نبی رسول الله په ابتدا د اسلام, اسلام کې د اسلام د جهری دعوت نه صحابه مې نکړو تم تمشه فقتا د مناوې چې مونږه کمزوري نو سره ګانب د اسلام دعوت چاند نور په پټه پټه ورکاو دې وجه نه حالات لکتل پکاره او دا زمونږ د دین یو حکمت دی نبی رحم اسلام صحابه په ابتدا کې مونږ نکړو چې دخل الدين دخل اليقين اظهار او لولو يخلقوا دا څنګه نبی رحم اسلام غمل ما ابو ذر رضی الله و تعالی د نبی رحم السلام بارکه تفوس مې نوری رضی اللہ عنہ نے تکوس کو عورتیں حق خلق کو لطف اٹھولے کی ضرر برسائے۔ مگر زبان میں مختی روانند اللہ کے دا پیغمبر غبطے در لکھیں۔ سب ہم اپے پٹ پٹرا دیں۔ یہ تو دی اسلام اور حکمت ہونا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت سے یہ فرمائے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ال وصال۔ اللہ حبیب نے فرمایا نے وعدہ وصال دروجونا۔ قالوا صحابہ کرام اور توئی چ قربان تمونگے منی کہ انک تواصلو۔ وې تاسو چې دا د وېصال ورځې نیسه یوه ورځ موې د ورځې موې لسر ورځې پوري موې قال الله پیغمبر ورته فرمایل انی لستو مثلکم زستا سبن کې دې تاسو زانو په ما مقیاس کاوي انی قوتام او اسقا ما ته تو امر رسولې شي او ما ته اسقا کا امر رسولې شي د دې حدیث علماء ګڼ تو جهاد ذکر کړی په زستا سره وتنیم زګنې څنګه خورمات ته عوام او اس اسکاخ راکولې شي علماو چې توام او اسکاخ ورکولش نو بیا روزه څنګه پاتې شو واي په دنیاوی ته عوام او اسکاخ دا جنتی ته عوام او اس اسکاخ باندې الله حبیب ته ملاوېږي یو مقصد د حدیث دا دی انی اتعمو واوسقا دریم توجيه علماو دا ذکر کړی چې ماکا یعنی توام او اس اسکاخ مانوي را دي شي ارمان الله واسو طاقت راکړي ځکه میا او تعالی وسو طاقت ورکړي مرقاب کې درلتهر شو بعض علماو لیکلي وې نبی رحم السلام ته الله رسول او زور او کسان او طاقت ورکړي و د 4000 کسان ته قوت لا ورکړه اځین د اوطعم او اسکان مراد ده وې ما ته په دې روزه کې او دې سال دا د وژن داسه لواراس راځي او د الله ورسې محبت چې دې د خراپ او اسکاک نه منې کړي دا د دنیا د بعد خلکو نور مشاهده ده چکال د یوشپ محبت کی خانشی کړه نو غراق اوس کا د سړی نه هیرشي د الله حبیب وې دا, دا الله حضور محبت او دور انوارات او تعلق مالک دی روجه حاصلېږي چې توا ما اوس کا کې نه نه هیر کړې وې مت فقل علیہ وه دا لفظ البخاری او دا لفظ د بخاری دی رحمه الله باب تحریم الجلوس علی قبر باپ دے کو بیان دے, دے کی چھے حرام دا ناس تا دا قبر دا پاسا اے دا قبر با عزت کے لگا دا جو اندی مسلمان عزت تے نو د قبر عزت دے ان کے ابو حریر رضی اللہ عنہونہ دو آیت تے دے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیلی لئے لی یجلسا لی لی حدو کم دا چکینی او پتاسو کیا لا جمارتن پسر وٹ پد اور فتحر قسیابہو نو هغه دځامی اوسوځي فتاخ لساله جنده هی او بیا د شرمې ترور رسیدي نو خیر انده خبره ورته وره لاحو دغه باره من ايج د ساله قبر انده شیده فقبر کینی هیڅ په ثروت کو په ور سړې کینی جامی مسوځي بدن مسوزی نو دا ورته د دي ګنان به تر د چي اوسړې په قبر کیږي دیوځنه قبر لپاره تکيان نه لګیا ته قبر د پاسو بکی نه بلکې د قبر عزت او احترام پکې د قبر عزت او احترام مکه رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمۃ اللہ بابو نهی ان تجسیص القبر والبناء عليه باب دې په دی چې نه راغله د قبرونو د پخولونه ول بناء عليه او باغي بابادی نه جوړه ایه خبر پخول د حرام عربه خلک د دغون ته جوړه دی د باز نه پونه ته پوشو کی وای خیر د کګیر چا پیره سیمټی کو چې منس کی خار دا جہالت خبرې په هاه طریقې چې قبر په چنه په ہیں په خفتی سیمنٹ وی دا خرابونار واده تر دې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دام وی کې او وړو او لخټاو کا او غټې راډ او په هټو غټ وی امام شهاب وی چې ناروایي یو جنبازه خلک په قبر نوبانه سونه او زرګن روپۍ لګایي کدا غا روپۍ دا الله فلاره کې غریمانانو لور کولې په مدارس په مسجدو او دا خپل والد او مېت ته داغه ثواب بخلې او غلې وو په خیر ميراوي دي ان جابر ان جابر رضی الله عنه روایت ته قال لري فرمای نه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای یجسس القبر دا چې قبر دی پوخ کړئ او ای يقعد عليه او دا چې وسره دی د قبر د پاسه کی دي او ای يبنى عليه او د دینه منکړي چې دا خبر د پاسره اباده وشي په خبر ګمبټ جوړو طاغي کمرې او کوټې جوړو دین شریعت منغو تاسو منکريو رواه مسلمن د دې روایت کړه ده امام مسلم رحمه الله او هرڅ ګوره د الله حبيب معامللا را مثال را نبی رحم السلام چې کله او خاص شو نو پسو مسلو کې د امت اختلاف راغې یو دا چې قبر کې دفن بازوی مکیم و کرنمیل بیوڑو چاوی بیت المقدست بیوڑو ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ مر آگئی اگوی ماد اختل حبیب ناوری دیلی جنبیر احسلام وی چه کم زی کے زو و فادشم اگا زی کے وما تقبر سکوئی نچون که دقا حجروا دا ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ آر. او دی بارہ که خوبونم لیدلیون عائشہ بنت رضی اللہ عنہا فرمایي چې نبی رسول الله او زما والد محترم عمر رضی اللہ عنہ دی حدیث دی مواتد امام مالک رحمه الله نو има خو بولی ته چې د دې راته هجر مبارک خلا چې د حضور افا کروزه پاږي کړه نو има خو بولی ته چې د سوار لسم یو درش کومای نو یته باجی ګره را خوځی شو او زما په رکوټ نو има والد محترم ته جمع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا چې دروازه لسم درې سپګمای زما په دې حجره کې رااله او دلته غایب شوه وای ماته بچی استاد خوب وخښتا الله وګور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د نړۍ بهارات پر کړ نو چې کله وای د دروازه جهان او سردار و وفات شو او زما په حجره کې دفن شو نو ماته ایو بچی پاغ درو سپګمو کې دای ودا, ودا دا. او د پټولو کې به تر او د ولا پاتې دا د نبی خصوصیت یو ب نه او د دی نه د الله حب منه کړی دا چې دخبر د پاسهه ااد د کوه مسلمن تو د الله د حبفیصللی دا د ځانه سمولیانو عالمانو جوړ کړي دی باب تغلیې تحریې با خلاب من د منسی دي با د سخواوالی د حراوالي د تیختې د غلام کې د خپل مالک نه په به غلاانو نو کوم غلام د خپل مالک نو تختی دا تیښه ور ته حرامله د جرير رضی الله عنه روایت ته وی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي ايما عبد کم یو غلام اب قد رختل مالک نو تختیدو فقط برئت منه الذمته ددنا غزمه ختم شو ايو يو تختدا سي دی يو غلام الا يعز مرتد شو او د دار اسلام نه دار کفر ته تختیدو د اسلام د وجه نه ديونه محفوظه وچ کاله د کفر اختیار کو نزمه مهمه لری شو او کنه ده کافر شو نه ده خو تختید لذا از موارید اسلام زبان دل لري کا ده الله حفاظت ده الله مدد او نصرت دهن لري करावा مستفد وان هو ده رضی الله عنه روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده بکل عبد کله چو تختیو غلام نو لم تقبل له صلاته ده ده مز نه قبلې ای دی په لورای دا با روایتو کې شراغلي چې په حرام او جامو او یو سړي د چانه په زور زې نیولې واغزه کې مجننه کوي دا ابو جنہ قبلېږي مجننه قبلې او اېذ لنې قبلی دو مقصد دا دی ګور یو دا دې چې موږ فرض دی او هغه غار اخلاصي دل دی فرض من هيس الفرض ادا شو خو په مج باندې کم نه ځای جو کم ثوابونه او کم اثرات مرتب کی ناغت لن ملایوي دلته په نه ملایوي دې وختونه په موږه ثواب نکېږي نو هغه د فرض غاره په اخلاص شوا رواه مسلمن وفی روایتن فقد كفر یو روایت دی چې غلامه تختی نو د کافر شو نو کچره مرتد شو داره کفر تو تختی تఖتیذ خو بیا غشان دا او کله مسلمان دې خو تختی نو یي فقط کفرا یې دې دې کې مراد سي ناشکری دا هغه ناشکریو کا ځکه په غلام باندې د مالک صاحب داری فرض او واجب تا لکسنگل اللہ و در رسول تابداری فرض و واجب دا لتارمی پا غلام بانے دخل مالک تابداری فرض و واجب دا باب تحریم الشفاعت فی الحدود دے ایک سو سین تیس نمبر سبق نے او حدیث دے اتسوا یوکم اتیائم باب تحریم الشفاعت فی الحدود باب دا په بیان د دی کې چې حرام ده سفارش په حدود کې ای اوغل غلاو کا او پاغه غواهان پېښول او د قاضي او د خليفه دربار تلاړو نو د دینه پس چې څوک د د خلاصو له سفارش کوي نو دا حرام دی او دی په لګورې کلا قاضي د تنه نه له غواهان پیښوي نه ني او یو سره کوشش کوي چې دا د هغه غلا او د مالک په منس کې شن هوږي نو شریعت کې د لږ گنجائش تا او چې کله خازيله خبره ورسې ده نو الله حق ثابت شو بیا د بلچا د دې د معقول حق نشتا قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شنو یې ده و بدکار بنانا و الزانیه و بدکار سله ک کله د دې هغه بدکاری د شریعت د غواهان مطابق ثابت شوه او گره شریعت که دا دی جسالور کسان دسترگو دلیدو گواهی مکئی تا پا کختنو که جد زنانو د که مرگو نکی او اسه پی تحمت لگئی شریعت که دی قتلولو اس کسم بنجایش نشتا او دا خلق ظالمان نی بلکه که شریقانون وینو دی وقصاصن قتلولشی بدکار زنانو بدکار سڑے که دی شریعت مفع د دی دا گناه ثابت شوا او دا غیر شادی شددوی نَفَاجِلِ دُکُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهَاي هر یو د دې دواړو نن مَتَجَلَّتِن سَلْدُرِي وَلَا تَأْخُذْكُمُ الْأَدْنِي نِسَاءُ الرَّبِّ هِمَا پدې دواړو باندې رَافَتُن نَرْمِي فِي دِينِ اللهِ دِينِ الله کې پقانون جاري کول د الله کې إِن كُنتُمْ كَيَّايَ تَصُدُّونَ بِاللهِ چې ایمان ساتای په الله او د او فرض رستلای دوم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہیں نا فرمایا ان قریشن بیشک قریش یو اهمہم پیغام کی چولی و رشان المرئت المخزومیہ یعنی اغهان دیو زنانی مخزومیہ د لوی خاندان زنانا هغه غلا کڑوہ الاتی ها زنانا سرقت چا غلا کڑوہ ناغی باندې گواهان پیش شول فقالو د قریشو چې مای یکلم فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم سوق دې خبري بدوي اغا د زنانه واره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقالو د قریشو و من یشتریو عليه سوق دې اغا بزړور وی او جراتمن بيد الله په حبیب مگر اسامه ابن زید رضی الله عنهما حب رسول الله صلی الله علیه وسلم کدا ډیر محبوب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم آن. نو سامر رضی اللہ عنہ ته د نور ویره کته نو خبر یو کړي د زنان بارک نو خبرې کړي د دوار جهان او د رضی اللہ عنہ ون. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اتهشفو فی حد من حدود الله تعالی ویته سفارش کې یو ح کې د حددونو د الله نهمه قامه بیا اللهبي ودرېدو فخته اب نه خ دی وي سمه قاله بیاو فرمیل ان مع اهله الذي نه شکه حالاتي د هغه کسانو له قبل کوم چې تاسوونه مخکې د خبرې ان چې ب ش کوغئ ا دا سره قې کې به شریف سړی ځنانا او د ل خاندانمالداره غلاو کا نوکووه آب پریښو او باغبه قانون خداوندی نه جاری کولو ميزا ترقيهم الضعيف او چې کله بغلاو کپاي کی او کمزوري نقام عليه الحد اي باغبان حد قائمولو نو الله ورزه قهر او غضب کراغه او هلاك او تباي کړي وایم الله وي زما دي قسمي بالله لو ان فاطمه بنت محمد الله عليه تو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم سرقد داغلاؤکی لقطعت یدہا نوزب خام حددینم لاسپریکم جگواہان پکش متفقن علیہ و فی روایت پر یہ روایت کی داستی چکلا غسام رضی اللہ عنہ ورط شفاعتک فتولو ون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالاد حبیب اغرند غسین تغیر پکراغے فقالوی اتشفو في حد من حدود اللہ ویت سفارش کے پیو حد کی دا حدود دا اللہ نا اسامر الله اللہ عنہ الله اللہ. اللہ, اللہ حبیب پوشی وینیم استغفر لی یا رسول اللہ لآلہ نرال بخنو غر قال سم امر بتلک المرأت بیال اللہ حبیب دتی زنان بارک حکموکو فقطوی عطیدوها نو داغی لاس کٹ شو نگو را کلے او قاضی و خلیفہ لفی بیا کپکی سوک سفارش کئی نو ناروا دینا مکی سوک کئی نو سعیدہ لیکن تاصلہ اردرس کی تیر شوی مصند امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی حدیث دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتا یو کس چاراوستو ویدغلا کرے گواہان چی پیش والصحابی حکمو کو علاستے کٹ کئی بیاورتا چاچا روستے ویداز زمارو آرہ دے تا مال یتیم پاتے شوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتا چګوره تصویر بیکار سره کوړو کوړو کوالی کی د دې صحیح تربیت نه لري کړي کته صحیح تربیت کړي وینولې بدغلا غاڼه کولې او چې کله لویشونه بیا دې بی پرده وانه شوله موږ خلنو اوکا پرده پرې چولې ور شریعت دا حکم کوي دا مانانه الله د اسلامي قانون راولي بیا واره سره ګرځي او د خلکو په دروازو پا دکانون کی جوارو کلا او دکانونو او فټو کورونو کې بغوري جواز وکړا سکه او هغه راولي نه شریعت پرده حکم کوي نبی علیہ السلام حدیث ذکر کړي چې یو غل راوستي شلاسته پرې کړو چې الله در دا حبيب پرم مبارک د حقکان اصرات پرګن شول بچاوته قربان جو ډېره ګران نظر باندې ولګې دا الله حبيب آ نو ارتوه ویل چې الله حبيب خو بس پریش به وي کنه نو دا الله پیغمبر ورته وې اوسې پریزم چې مال مسئله روره سیدا بیا خدای الله حق شو ماته درا رسیدو نو مخبه مخبره افا پکړې و د شریعت غره د فرضي حکم کړه فار معاملات او خاص کر یو سره مثال په تور ګناه او د الله قهر او غضب په شریع نه نازلېږي خو یو سره مثال په تور پټ ګناه مما او تعالی داغه د پردیه غصو حکم شریعت نه کړي شریعت دا غاړي چې په هر چا د پرد راشي ته وبو وباسي باب نه هي ان فی طریق الناس باب دې تو بیان نه نه کی دل یو بوله کولو نه فلاره د خلکو کی داسه حکم د وړو بولم نه وزل لهم او په اوري کی چسوري لار نه کمزیوانه کینی وموارد الماء کومزې کیوبتی ریگی لکباز لاکو کی لختی وی نهرونه وی ونهر یاود دی هونته نور ژوندو کی نو ګرا فلاره کی وڑ بول وی بول لار کی ګندګي غرزول د حرام ہونا روان دي او په دې کی عام خلک مبتلا دي تاسو ګورئ دکانونه وب او دسماتي ته بلاره ناراضه او بعض خلک به دوکانله او پورونه جارو کی د بعضې زنانو او دناریره ادتوي نو هغه ګنديبللارې سره غورځئ دا ک کامل مسلمانان و نو اسلام او د اللارې د صفی حکم کړ اسلام دلارې د صفی حکم کړ په لاره کې ګندې غوررزول بعضې خلک د اسال سبزی او څخري او پاتې چېلارې لره غورځئ دا د اسلام د عاداد خلاف خلاب خبره ده زمونږدين د نظافت او د پاکواللی حکم ک قال الله تعالى الله فرمایلی دی ولذین یعذون المؤمنین هغه تسان چې تکلیف رسای مؤمنانو ته ول مؤمنات او مؤمنان او زنانو ته بغیر مختسبو بغیر داغ نشدای سکری ندی فقد احتملون بشکا پورت کو دای بهتان لیدرو و اسم مبین او مناحکار اے مؤمن ته دامت تکلیف دې تهمت پہ لگے هغه په سپه یو عیب لگے داغ کې داغ وینه دارنګه مومن تان تکلیف دې چې په کملاره تیریږيږي کې ورته والا او لوی فلکه باغې کې ورته غټي او ځږي او صحا سبزي او صح فروټ او چې سوخره او در نه پاتشي غرا غرزي تابوهر رضی الله وانغه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دي اتقوا الله دې ځان بچکی داغت وو شي زونو نا چې د کوم کده بارد لعنت سبب جوړيږي قالو صحابه کرام او ملعنا تلا حدیبا غدو کسان شهید لعنت مستحق دی دا قال وی الی ذی داغتے تخلا فی طریق الناس چه دے واڑا لوی بول کای بلا رذ خلکو کہ او ذلهم یا کمز کی چه کلا فوری کی سوری لکینی ن دی ورتانته واڑا بول کای او لماولیک وی دا حکم دام دے چه پجمی کی کم کمز ہے نور لکی وی او پتہ غزه کی تو واڑا ولوی بول کے نپدی خلکو باندې لعنت دے د الله ترفنا مرحبا مسلمون باب نهی عن الباولی ونحوه فی الماء الراکد باب دغه بیان ده نهی کی د وړو غولو نا ودا څلور د غندګۍ سيزونه فی الماء الراکد باب باب دغه بیان ده دی کی چې مکروه دی ورا والد والد باز اولاد لرا پا باز بالی پا یوشی بخلوکی اید چالونا دی گنی او گن زامنی دی نکددئی والدین باز بچو تا باز شیب بخی او باز تا بخی او دی بچو پا منسکی مساوات او برابری نکئی ندا خبر مکروح دا او ناروا دا دری امامان وئ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ چکه چریو والد باز بچو تا باز شیب اخي او باز ال نو ور کئ نداکار ناروا دے او بکرو ہ دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ ددا دا سے کول د حرمت قائل دے او فرغو رہی پشی بہلو کے بدلو رو د وزوی فرق نی یو میراث مسئلہ نو میراث مسئلہ کی در لور و زوی فرق شتا دو زنانو تا با دیو ناری نو مره برح ملاوی دو لونو تا با دیو زوی مره ملاوی خوب پجواندونی پلار سور گئی نبیا با در لور و در زوی او در بازی اولاد فرق نکئی او دیت تا اللہ حبیب چی سوی دیر کورو ندی سر اروان شی در بازی رونو پا منز کی او در بازی والدین و در اولاد پا منز کی در قبطان سببم دائی چی والدین فرق کئی د هغه په چودو د والدینو نزل تور شي او په کور کې جګړه او فرزوري جوړ شي دا الله حبیب د دې حکم فرماي دلې د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه نعمان روایت ده ان اواه چې بشک والد دې نعمان بشیر رضی الله عنه نهولې عطا بهي روسته او دا بچي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دا ماشوم بچي او حضرت نعمان او خل والد محترم محرم را و دوړه ګورو صح به کرام فقاله نو د والدي فرمالو اندي نهحل تو ابنی حظ غلامن وی ما به خلله بچی زما ته چې دا د او غلام کان ل غ غلام زما ما د بچی لو غړلو رسول الله ص الله عليه د وسلم ی وسلمورته فرمیل اوقلله وال مثل حظه آیا ټول بچو ته تا د غلامان بخلی لکه دی یو بچی چې د غلامو بخلو فقالو ویلانا نور له وین دی بخلی او دی یو له بخم نور رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی فارجعک واپس وک دلو وین نه بخې او په ریواتن په یو ریوات کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی فعلت هاذا بولد ک کله ایا کار کړې د دا د بچو ستټولو سره ټول له دې غلامان بخدي قال لاغ وینا قال الله حبيب اتق الله دا الله نه ویریږي واعدلوا فی اولادکم د خپل اولاد بارکی عادل انصاف او د مساوات نکار واقعه اگر اولاد لنو زامنو دواړو ته شامل لې نو بلار په ژوندون د لورو د دلو ذوی فرق نه کوي فَرَجَعَا بِنُوِ وَاَفَشْ وَالِذِمَا فَرَدَ تِلْكَ الصَّدَقَ او دَغَ صَدَقِ وَاَفَذْكَا وفی روایتن پر روایت کی دا سراغلی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلو یا بشیر اے بشیر علکا ولد سوا هذا ویستاد لی نعمان نبغیر نور بچشتا فقال ناما وردوی آو قال اکن لهم وحبت له مثل هذا طولو تتا دی غونتی بخنکڑی نقال اللہ اغوینا قالت اللہ پیغمبر ورتوی فلا تو شهیدنی ازن ما مگوا کوا پا دیکی ای دی دی پار راغلیو چی دی نعمان ناسکا موروا ندو بشیر رضی اللہ عنو ورتو غلامو پا خلو اغیوی زبال رازی کی کم پیغمبر صلی اللہ وسلم پی گوا کوا ندال اللہ پیغمبر ورتوی خچی یو لبخیو نورو لنبخی کن فلا تو شهیدنی ازن ما به نهګوا کې په وختې په اننی لا اشله جوور زه د ظلم په معامله کې ګوا نه جوړی ځکه د الله ب ته ظلم کې زیاته کې او بیا وا کې ما یوج هر مسلمان ته په کار دی چې د زلم په معامله کېڅو ګواغئوللی ما د زلم په معاملو کې مګوا کوه وفی روای انفیوا کې راغلی چې لاش هدنی الله جوړ ما د ظلم په معاملهې ګوا م جوړوه و فی ریواتن په یو ریوات کې دا سیندې چې اشهد علی هاذا غیری غوا کا پدی زمانہ بغیر بل شکاو اته دی لقد ذوجنا دی ایم ویلی چې دا اولاد به من کې شک مساوات نه کینو مکروه دی خو حرام نه دی وایي که حرام ویني دی او رسول ویلی چې بل شک کا په خبرو ورسی راځي کنه ځکه کدا کار حرام ویني پیغمبر دا حرام و حکم نور شامل نه خداکار مکروح دے ناروا دے امام احمد ابن حنبل رحم الله حرام گڑی سم مقال بیادا الله پیغمبر ورتوی ایسر رو کا آیاتا لگا خبر خوش آلی این یکونو علیک فی البیر سوائن چیشی دا بچی په پا احسان و نیکئی کولو کے برابر اغوی قال بلاغوی آو اے حرپ لار مور غاڑی چی دا ٹول بچی دی پا نیکئی او دا خیرت په جوړیدو دو کہ ما تا برابر شی قال فلائے ذن نې بیا دا وخت کې داسې مکوکانه چې برابرۍ نه کوي او راځي الله حبيب د دنیا د ژوندۍ طریقو مخول او دا همیش د فارا د چې کم والدين د بچو په منس کې فرق کوي د دا غي غکور روان کی دا غي په منس کې دښمنی او تربګنۍ راشي او د بچو او والدين په منس کې حقکان راشي متفقن علیه باب تحریم اهداد المرأه علی میته وې با د په بیان د دې کې چې حرام دی پر ای د زینت یو زناننا را پیوملی فوق سلاسطن د دری د رضو سلاسط ایامن دری و رضو نا آپل سرن غم نشتا د زن خبتان خود پکلون نو ختمی گی خود غم دو سوق د زینت جامع ناشی د زینت شیع زنانان استعمالی ندا با دری و رزو پوری دری و رضو نا آپلا دیادی بانی دا پابندی نشتا الا علا زوجها مگر پخاون د دی اربعت اشهر و عشرت ایامن سلامور میاشی او لسر رضی الله عنها غمته حکم زنان خاون ورشی او د حمل لشتہ په سلامور میاشی لسر رضی الله دې عدته په دې کې به زینت کپڑے او د زینت اشیاء نه استعمالی او کمی زنان خاون ورشی او دا په حالت د حمل کې ویني چې کله بچی پیدای شي د بچی پیدا کې زو کور د دې عدته ده د زینب بنت ابی سلمہ رضی الله عنهما روایت ده قال الا فرمای دخلت على ام حبیبه رضی الله عنها زوردن نشیمه ام حبیبه رضی الله عنها او ام حبیبه سوگ ده وزوج النبی صلی الله علیه وسلم د دوار جهان د سردار بیبی بی تو طب ماهت المومنین کرام خینت وفیا ابوها کله چوفات قریشه او ابوها والد ددی ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ. او دا رسول مکی سردار معمولی دغیم نو او د دې ایمان مخدوم مه حبیبه رضی الله عنه د نبی رسول سلام په نکاح کې راغله وه د حبشی تهجرت کړو د حوان سره اغال تمرش د شکل د دې د شو د الله حبیب د مدینه منورې نه د نکاح پیغام وروده ابو سفیان دانو نو وخت چې زمام لور دی د نبی رسول سلام په نکاح کې راشیز کا د دشمنو دغه وخت چې کله ورته فتوه لګې ده چې مالګور او الله فیصلو لګور د ګره د دشمنۍ حالت کې وي او هو فحل لا يوجد انفه وی دل الله حبيب یو داسې رجل او شخصیت دی چې دا غفوز او څټکول نشي یا د خلکو غفوزي کټ کوي نو والد وفات شو غوسیان رضی الله ان نو کل درې درې تیری ش فدعت بجیب بی نو بیبي بی را وختس خوځوي فيه سفرت خلوک باغ کې د خلوک رنگ زړه خوش هی زیڑا خوشمی وا او د زنانو خوشبویم دا سی چوی پارا رنگ بی او غیر یادین ایلاو نور خوشبویوا فدہنت من ہو جاریتا نو دا آغی نے استعمال تا دیوی بینزی دا پارا اگی مانی مولا گولا سم ممسد بیعار زیخا او بیا خپل اخپل مخبانی او ننگو بانی بیو لگولا سم مقالت بیوئی چه والله مالی بتفیب بی من خاجت قسم بلی پا اللہ ام المومنین فرمائی زما خوشبیل ضرورت نشتا حضور پاک وفاد تے والد سے ابن وفاد شو خدا اولی درے میں رضی نفس زپد مخکی میں خوشبیل لگولا غیر عنی سمعتم الاؤد دینا چه ماوری دلی دی د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو علی المنبر چه د منبر دا پاس ادا خبر فرمائینا لا حللو ل عمرات حلال حالال ل او ځانانه د پااره کمننو بالله چې ایمان سا په الله لیو الاخر او پرروستئ ان تو حد داله متن چې دا د ترک د زیو کې پهیو مړی فوقصلې لاالین د پاسه د دری ورو پورې ک دام ی د هغې راړو د خبره غختنا خو د شدیت ظارو فرما یوجنا باز خلق بانه غمین فقالنو وسلوفت ورپسې چې غا اختر راښنه پای کړه زنانو ولوي ګره جامې وانه چې یو زیب و زینت استعمال لکه فلق بدر پورے خان دې دسړه غم فقاللو کلونو در درشتدارو د عذرن او زینت ظاهرا شریعت وای چې د ریزنا په لته زینت جامې باندې استعماله او د زینت غاشیا باندې استعماله الا علی زوج مگر په 54 14 ورن واشر سلور بیاشت او زینب رضی اللہ عنہ و اسو متحدثہ علی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ بیاوردن شیم په زینب بنت جحش رضی اللہ عنہه هینه توفیہ اقوها دام په امہات المؤمنین کې دا چې کله وفات شو دا غیر روح فدعت بتوی بنغی خوشوی رو غطا فمست منه داغین اولګو له سمه قالت دیوی اما والله مالی بتوی بنها جتن خبردار ته الله په ذات عالیه زما قسم زما خوشوی ته ضرورت نشتا غیر انی سمعت علاوه دینه چې ما ورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول وللمنبر چې په منبره فرمایل لا حل لامرات ند حلال دی او زنانه د پاره تومنو بالله ایمان ثابت با الله والیوم الاخر پرز رسنای انتحد العالمیتن چې دال تر د زینتو کی پيو مړی فوق صلاتن د درو رزنا پات الا على زوجن مگر په خاون باندې 14 ورن و 10 سرور میاشت دی او لسر متفق علیه دارو تخريج به حاضر مین غادي وا سلامان دې چې تا تين ا او شکو حاضر یو حاضر شوی دې راهنی چې یو حاضر شوی لې باوی دغه دابا موجود کیږي دې بارني په خاطر یو بازار او بازار اور هغه څه پرانا او ستا سامان راځي ګوراه امیشر مسافر او عبادت کوي چې هغه ماجيده رغږيا او سودهان هغه ماجيده ده دا هغه چې د دې کې چې سریحې یاد او تعالی ورته خلکونه اکران کوي اوس تر هغه یو ځای او دا وقتی مورا پا خلقو مانی و رویت تی دفراق او دستان محشیر او دا دیانتا چیتن مویدان اشتیکار او دزفیران موزنیو ترکت او دا خلق محشیر محشیر دفرد دفرد او دزرویت تا وقت دفراق او دستان کسیونو کی زفیران موزنیو پا دی میتان سوار او دفراق او دستان کمجبورشی و برانشی لگن کرتو داکار رامنیو پدامتی تو تلاتی عمران کوئی سید حدیث مختلف ہے نگوانا کہ حلق و لحظ رورت ہے آو داد اکتراری و صورت پر حرام آن جو گئی لیکن حلق و لحظ رویت نشد جانتا کار مطروح ہے و اونیو محلق سجنہ گرانے ترینگیزا اللہ نے بیوکا جریعیییو تر زکو اور فنگوکن کا جریعی جلتر زکو وطلب سے رتبائی اور داکھا سرم حرام آماروانی سے اصرے دقابلے سرد خار مخت اے طالبان علم درخواہ توله کېږي حرمان په دې کېږي کېږي د دېولې حالې موږ کې نو قرآن په ښار د رحمت په دیش کې دې یو کېسمه جوګه چې دې دې ښار نه مارالوي یو حدوده څخه الخليفه باندې تکلیف او دا حرام دي چې وښړې اے مسلمان جانے وشیں او دا مسلمان کی معامله خدمت شی او دا شیخ عبدل الهدوی او ته یې پاره چاله کوره مناشیه خدمت نفاث شروع راځه یا تعالی سلام ولخطبه یا حدته اے مسلمان د چالي کور ته نکاح دی عام دانا زمان خلافا خدمت شی او دغه ریفان رکھار خواہ جیدی سبرو کی قلائق مرض کے رشتہ دو بارا انہا لکھر بش او کناعی نقاب کو یاد آلائق مرض کے لکاو رشتہ و نسنو و رکھر جدیو ایلا آنیا اگردہ شاہی جازت کی جرم نقابا کے رکھر کو فرزے آو یا روزہ یاد آقابر نکی تالت رضی اللہ عنہ نروائی تیز اکرپائی نہا رسول اللہ صلی اللہ اے صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدی احاد کہ کہیں اوکی یو حاضر کرے لبار دن دفعہ کړه وینه حاضر کو ضرور یادی یو په تکرار کو دې دژانو رسېږي څنګه په تفصیل او او له په حال کې کشي نه متخو په هغه د دینه مینه نه هغه د فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لاه تلمخ او اصلع تاسو موږ یاري دي دا امینی باندې صلوات پیدا او صلوات اوه حتى له د احادیث او سړی چې ما دې ونه دا موږ باورونه اعطا تخالی و باقیر سوال خلال ندر شانکریو اوز خماردارا خلی و بسوری نوارا قولا برحرمتے اخلق ته انتظار بیانے برحران شیور حزیز لانے برحرمتے اوطا تخلق و قلق ترسو جاتے در مطفق مقلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم لائتنہ خوطہ برحرم تاجو دقاقلو تجارت صرد مصب نمیل آئیتا دبادار دن درستن منشتل آرونی کتی مصبت مصبت کی ارساکتا ولا یاده احبار یا روی فادر او دارمی بیعا دینتای یا وحازن یا فقال لبود وعودی اتنا باستنی اللہ مرحبا اتنا احباروسن ملاغ ورد ویمع یا بیر حاضر نتشت معنی، چه بے عوام پر ای او موجودا حاضر صلید بار راکن کی لبا خان الائتو نحو سنسرارا، خان شہر باشندر دعوت اپارا دلانی جوری گئی چه ارزان دوگوری نمارکے، اوزم ایر لبارت وغارتا، صندت تقسل کردئی گئی تابی حضر رحمی اللہ عنہ روایت تک اتھرمائی، چه مانا قرید رسول اللہ سا شاہدن کی یمی آہاگر بارد چه بے عوام پر جو حاضر موجودو چې د ښکته د خار د وړاندې کولو لپاره ولاړ شوی او اسی د دې ښکته د خار د لوشې دی مخدوړا دی دې د دې ښکته د خار د لوشې چې په کارو دغه څنګه چې دا ټول له دې څخه د حضور په پوهه دونه ساتلو سره د ما او څنګه دا आवाज په توګه ولایہ دغه دجاره په شی چې اغه دې یو سره د نور د دې دغه هغه چې دې غاره دغه نور سره دغه فاطمه شوی ماوی ملي مجھے واری او جناب سلام تسلی کو یہ سنی کار کو جو نیتاہ ہے یا یہ کہ نماز کی نماز گلے مذاہر نماز نہیں چہ دوس دی گلے سلام کہ سلام مبارک باون حرام لکھت نماز دی نہ ہے چرا دا خان اس چیز کی پیروی کی رہا ہے زات کو نہیں سینا سواروں کا وصید واقع دور راست قال الله عز و جل خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم علی کلمہ قال الله عز و جل چې قالها صلی الله علیه و محمد آباد ور مکتوب راځنه نه کی و ان کار مغایره در عربی هاجدی نه مننه چې خریدا او معزز دی او معنی شي دا کار د ان دې نه روایت سره دما کیبدا کو یو څه تداشر کې تلا موخه خاصه اغه اعلان وکړ چې یو جنانات کې څه بطلا کې لږیږي وایہ او دې دې منکرې چې نہ دې مسررت یو سره علاقم یقین دقام جنر مخترونه وګرو واه ونه عن نجه او لا نه دې تو چې منا سری و تسریه او څه څه کېږي لا چا سره په وسطه کې یو په عدالت سره ټول ټول ګذرې او هغه د پیښې یو خبر دید نعوذ لتتلیشتی یو دنعوذ چیلی شرکا مکینی و تا رشکا مغل تتلیشتی بل مدیقی بروفار را اولا اللہ حلیق و اچاشت بروفار را بارنا مانده متخص وقنع علیه دیدنیو مرد اتی اللہ عمده را بارنا دید قرمائش راکو اللہ صلی اللہ علیه و آلہ و سلم اخرمائی لائیب آرکو عنا بیائی کعب لیل دیدنیو کئی بارستاسو دباغ دا لیل دیدن ولانا انتم على خدمه تحقیق اذهان نمیتا ایمام د دین د ایمان د ولايت من اسلام متایم تاع علابیه اخی چه دې دې دې باب دې په بیان نه کی د ضایقولو او د بربادولو د مالنا سی غیر اجوه حلتی بغیر د وجود دې هاغینا عذر الشرع فیها چې اجازه کړې دې شریعت پاغه کې د لگولو حکم او زینو کې چې شریعت د مال لگولو حکم کړي یا مؤمن مسلمان بپاغزه کې مال لګای او چې کوم دی ان اللہ دی الله باندې کړي نو دیو مال زای کوي نه رضی الله عنه تابو هرره رضی الله عنه نور روایت ته دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي دي ان الله تعالی بهشکه الله تعالی چلويده یردو آ لکم ثلاثا تاسو دا پار دری خبره و یک ره لکم ثلاثا او رب العالمین نخو خی او بد گرنی تاسو دا پار دری خبره اغا کمی خبری چه فخی اغا کمی دی خیردو آ لکم اللہ خوی تاسو دا پار انتعبودوهو تا چه تاسو یوازی دیو يو اللہ عبادتو بندگی بکوی ولا تشرکو بهی شیعن او نبشری کا وئی د دی الله سره حصیوشه او دیم خبره صد وه انت اسمو به حبل الله جميعا بلا خبر در لذاقه حیتا سټول به منګول لګوي په کتاب د الله جميعا په اتفاق ټول براغون شي او د الله په کتاب بستا اتفاق او اتحاد وی ولا تفرقوا او دل دل ونه جوړې وی تفرق بنکوی دادرې خبره الله خو هي ويکره لکم او بدغنی الله تاسو ته او نخ خو هي قیل وقال قیل وقال لمراد د باز خلک د پونه شونه لگے شفلانی داسي وي او ماده داسي وي ټول رس بکواس او بس خبره کوي دا اخرت د پارړې ری نقصانې د باز خلک د سار نکینی ترما خاما او وی نی ما وی دی وای دا سیوی ما قیل و دا بحث خبره د اذرتا الله رب العزت بجه غړي دی وای جن راغلي دا حدیث د اسلام پا غ بنیادونو کې دی وای من حسن اسلام المره ترکه ما لا یعنی دا هر مسلمان نه خسرا چې په یو خبره کې نه د دین फायदा شته نه د دنیا نو اګه کار به پریزی وكثرت السؤال اودارن دي الله بدغني تاسوت ډېر سوال کول ډېر چانه سوغوالي ډېر سوالونه الله بد سوال غوي واذاعه المال اودارن دي بدغني تاسوت ته مال بربادو کي اره الله رسول پنا فرمایي چې کم مال لغي ته لذا زايد اره واه مسلمن د دې حديث روايت امام مسلم رحم الله کړه وتقدم شرفه او د دې شرح مختیره شویلہ وان ورادد وای د ورادن روایت ته وراسو کو کاتب المغیره دا کاتب او لیکون کې د مغیر ابن شعبہ رضی الله عنه په کتابه د یوه حتبارک اله موایه رضی الله عنه چې هغه حضرت موایه رضی الله عنه په نوم لیکلو چې نبی صلی الله علیه وسلم کار یوه و نبی رحم السلام چې ویل به فی دو بری کل صلات المکتوبه رستو ده هر فرض مستفیده کلمه وی وی لا اله الا الله نشته ده بل هیڅ د عبادت مستحق سیوان الله وحده کی आवाज ده لا شریک له سو کی صدا رغدار نشته له الملك و له الحمد رضی اللهعن رسول الله علیه ال رحم دنی او هو علی کل شیء قدیر او دا اللہ پہریوشی قدرت و طاقت والا لے اللہ ہم یا اللہ لا مانعا سوک منکا انکے نشت لما دا وشی عدویتا شتی ورکے شتی ورکے کدے چاپوخای کو خوخا نہیں آ سوک منکو لنشت و لا معدویہ و نشت لسوک ورکے انکے لما مناتا دا اثر پارا شتی منع کی و لا ینفع ذل جد فائدہ نور کئی خاوند مال کا من کا ستا مقابله کی الجد دا اغمال اے یو سری سرے دیر مال لے او پا مال سہت نشی ملاوی دے پا مال خوشحالی نرازی پا مال جالبشی نملاوی گی چیز دی او جد کوشش تا موئی فائدہ نور کئی خواون دا کوشش تا استا مقابلہ کی کوشش اے یو سرے بڑیر تدابیر کئی مند دیترڑی بوئی او دا تقدیر مقابله کې تدبیر اسم نشکو لے او جد ن دا باز ای خلکو نیکونا لویلوی او ریاو بزرگان تیر شوید. آغا یا جوندیوی یا مڑیوی. کچھ رب العالمین یا کار نی فرمایلینو فائده نور کئی خواوند آغا اولاد دا لوی نیکتا. ستا مقابله که دا آغا نیکو. وقت ابا ایلیلے. اولیکنیو دی معاوی رضی اللہ عنہوتا انہو کانا بیشکو نبی ریح سلامی انہا چی منا بی کولا انخیل وقالی. د ډېر ثاويلي باويلي دپونو شفونو نا وکثرته ویزاعت المال او دمال دبربادو لونا د سره به مال بربادای نه لکه په گناهونو کې څسمره مال لګي نو دا برباديږي وکثرت السوال او ډېر سوال کول نه من کول وکانه ينها او د الله حبيب چې من به کوله انه کوکل امهات دا نا فرمانو د ميندونا چې خل ميندونا فرماني م و وَادِ البَنَاتِ او دجواندے خخول دللونا و منعوا وهاد دیو رات تفسیر در لمخ تیرشم دے و منعوا وهاد ای دی پلو کرے یوشے پتاوانی واجب ال ادا دے او تاغه منکے ندین شریعت منکنے اے پر دے حق دے پر دے قرضہ دا او پتاوانی واجب ال ادا و منع نتی ددید منکولن بنکڑے وهاد وحاد نا مانا پدی دو و هغه دمانه دا چې یو شی ست دینه لطرغي مطالبه وکړه لکه بعض خلکو له خفته چې په دې ځمکه په دې مال او په دې شي کې زمما برخه نشته خو دې راغي مطالبه کوي ییغه مسله څنګهول مقصد وی یا وایي څه په ملاوش د دوارو جهاد سردار لدینمن یې کړي یو شی در باندې واجبو ادا ده نو ومنع عدا غیره من کول نه ته منکړي وهاه یو د تا په حق نشته نکتا علی متالبی ولیکے اسی اوسړې ولې پریشان اکه سبب الله ملاقات یقینی ده نکتا باندې یو شی ادا واجب دی او ته ورنچو سبب سکه شام سره پټی او جداد او bangle او مال نو دلتنه یوړ متفقون علیہ و سبقه شرحه بو دې شرح مخ کې تیرې شوې ده باب نه هي باب دې په بیان نه نه کی انل اشارتی په اشاره کوله من مسلمان تا دس اعلی هند فاصله سره اید دینمن راغلي مسلمان لبا اصله بان اشاره مکه دیش اشاره نه کی نن د کلمه والو دیوینه تویدلو غره ډیر د جړه مقابل ته امت مسلمه ویلټویږي او په کم ترسوی ولاه ویو د دیونتی او بلشه سوان کان نجاتن برابر خبره د کده قزدن ور ته پاس اشاره کوي او مازه حنیا کټو کې کوي کله ټوکو ټوکو کې سڑی تی نو بیا دنیا و خیرت تباو پر بادش ون نهی او من اکڑی من ادا انتا آتی سریفی در اوڑو در توری نمسلولن چی تی کی ندی ریستی اے جماعت دیده مسلمانانو در ناسی او تا توری دی تی کی نیستی اور آڑے کی دیشی صبح زخمی کې دینا من ادا نو پتی کی کی بابند ریگی ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمایا لا یشر احدکم اشار دینکیو پتا سو کی لاخی خنرور تا بس لاہے فاصله سرا تو پک دے شاڑا دا شرکیدہ ترلا فانہو فا لا یدری دل پتنشت لعن الشیطان چی کہ بیش شیطان ینجو ف یده کی جهی کی شیطان اغراکا دلاس دد که دیشی شیطان سوکی وشتلو کی پده لاغ دادا فا یقعنو پریو بزیده فی حفرت من النار پکندک ده د نا ده اور پکندک ده اور سیده عليه علیه وفی روایت اللہ مسلمین پیو روایت ده مسلم شریف کلاغنی قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر رضی اللہ عنہ ویبو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی دی من اشار الی اخیہی چا شي اشاره او خپل مسلمان ته به حدیدتن په اوص پنا اصل هوانه چاړي چړو کوي باندې ف ان الملائکه تصلنه نو ملائکه قدواله لعنت وې حتا ان يذكر دي چې د دې عمل نه بنشي چې کله کې ملائک در باندې لعنت وې او قددي کلمي والے وینت وې اواشي ورته باندې جوړه وې ن اگر سوی رور د د فلاره مور سکر ورې په دې ورته شاړه او جړوکې نه غني غکې باغې اشاره ولکې نو ملائک پہ لانت وای چې پتا دې لعنت او قهر وي قوله صلی الله علیه وسلم دا قول نبی رسول الله چې ينزع تدې معنی د تکې وې زبت بالعين المحمله علما کرامو د دې زبط کړه چې عين محمل دې ټکی ما کسره زاو زاپه کې مکسوره ده زیر دې و بالغین المعجمہ <coughs> او دارنگی عین المعجمہ فقی سر دفتهنا ینی عین محملم کی دیشی او غین المعجمم کی دیشی چې ته کیف او معنا د دو دوار وې متقاربون یو بل سره نږدې نه را ومانه بهسی ير می نی اے شیطان بدی لاس باندې وشتلو کی ته ټوکي اذا واہی کے بواکیش اپ عین المعجم سے ایسا شعر ایزان یرم او اصل نزع سے تو والفساد یعنی نزاوال او فساد معنی دا بجابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا یہ فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ای تعات سوف مسلول کی او دین ویشی ذرا چې دتی تیكينا راو تی وی او اسره جمعه ترازی د مسلمانانو بیل راځي په بازار کې روان دي کی دیشی دا غیپتی روانه لې شو خوب کی رواه ابو داود و ترمیزی او وقال حدیث حسن رول باب کراهه الخروج من المسجد باب دې تو بیان دی کی چې مکروه دی وترل یو جمعه نبعد لزان په صدا ځال إلا على عذر मगर دی عذر د وجنا دی غوزینه حتى یصل ال مكتوبه تر دی جله فرض مزکی دا بشาศ رحمہ الله روایت قال دی فرمای کنا قعودا و منغا ناس مع ابوهره رضی الله عنه ابوهره رضی الله عنه سره فی المسجد الجمعه فاذن المؤذن نو مؤذن اذانک فقام رجل ن فاسدی و سرید من المسجد يمشي و لا فاعت ابو هريره بسره ور باسي ابو هريره رضي الله عنه دا پس خپل نظر داسي ولا کثر حته خرج من المجي ترذي چا د جمعات نو وته نو ابو هريره رضي الله عنه فرمایل اما عذاب يرچدا سړې دي فقد اسوا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم نا فرمانيو کا یو جن شي جمعات نو وزنا مگر شنی دا یو سرړ په جمار ک ن تیزانانو شو خ د بل جممات معام دی یا جم د خدمت د د په هوواله د او د جمع لظان ررس نو بیا خیر دی او کاې او سړی وي او, او, او ترک د جماعت کوي نو داکارې رووا روار. دی باابو کارراهتیرت د راحانې غیرې وہی باب دغه بیان ددی کی چې مکروه دی رسول الرحان د خوشبوئی او دارمی د دا ګولونو لغیر عذرن بغیر د سودري شرعینا ایسو خوشبوئی درکای یادرت ګولونو درکای ندا برت کینا او دینه لاود نور سیزونو ذکر امرagle وای سو کت یادرل کی دیرت کوایما شود درته درکای نورت کوایما دا ابو رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي من اورد عليه ریحانن په چا باندې چې ګلونا او خشغوی پېش کړې شو او يا بل نور مسلمان ورتور کوي فلا يرده نده دې رد کینا انه خفيف المحمل دیشک د دې بوج پروتکل صفره پتہ د بوج هونرا ولی سپاند خوننه او طیب ری او حایسته بوینواله بوین خیرسته او د او خوشبو او د ګلونو سپاند او بوجمنه چې تابانه بوج را دی وجنا حدیث کے صدا بو اورد کی جنا رواه مسلم له د دې حدیث رواه امام مسلم رحم الله کړه د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نو روایت دے. چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو لا يرد ذتیبا چ چاب ورت خوشبوئی پیش ک نورت کو لغینا دا هدیہ به قبلوا لا رواه البخاری یہ دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله باب کراحت المدح باب دې په بیان دی کې چې مکروه دي د شانه او تعریف کول فل وجه مخا اے مخامخ دی اسڑی سٹائے نه او تاریخونه کہ علماء دا کرا حد اغه چا دفرض سیف علیه چیرکی دشی پا مقصده دفساد من اعجاب چده کی بغرور راشی چردا مخامخ تاریکونه کی فزبر شا چر تلوی سړے ونهوی او ددی اونته نو که چر دغه ایمان کمزور دی او مخامخ استائے دی کہ او اغه کی دفساد راتلو خطر دا نه دا نارواړی وجوازه ی جائز ده لمن امنا ذلك فی حقه دا غچہ بارکی چې امنوی امن, امن ورکړ شوی دی د خبره په حق کې ځکه بعضه احادیثو کې مقامخ د مدح جواز راځي چې دا مقامخ څه کې او په باده کې ممانات راځي نو ځکه مصنف رحمت الله له دا تفسیر ذکر کو دا ابو موسیٰ شریفی رضی اللہ عنہ روایت سے قال دے فرمائے سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا اور ادلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو سڑی نا یوسنی علی رجل تشغ تعریف کولو دیو سڑی فی و یثری ہی فل مدحته او داغه طمد حکی د حد نتجاوس کولو ډره مبالغه کولو فقال اللہ حبیب ور تو فرمایل وی تاسخو حلاکو تاسخو دا دا و یتا سو حلاک او قطعتم یاتا سو کټ کا زوہر الرجل غملہ را غسڑی دا غملہ م ماتکہ د دې وجنو لماول کی دی وای کله سړی دا چاپلوسی غونته کوي او سلال اشرف مخکړه نو دې یاد چا مد هداث کوي چې کی د روغ عمره جمع کوي او مبالغیم هم پکی کوي د دې ایمان او فرمایله متفقن علیه والاتراء اتراست وی المبالغه فلمت ہے پس او تعریف کې د شا مبالغه کول دابي بکر رضی الله عنه روایت ده چې ان رجلن بيشکه او سړي ذکر ذکر کړه شی او د نبي صلى الله عليه واله وسلم روانه فاسنا عليه رجلن نو تاريخ لو کلاغي او سړي خيرن ده خير نو نبي صلى الله عليه وسلم ورته ویه هک تعجب ده تعال کا تا عنق صاحبکا تاخذ فلور سټ کو یقولہ مراراً ان اللہ حبیذا خبر بار بار کہا دیکھی نام ہوئی کہ اسڑے کا موجود ہے خدا غت دا سے مدح کہ کچرے دا خبر غت اور سید نو اغب پس فتنے کی واقش نبیاں مناسب نہیں وی ان کانہ حدکم کہ شریو پتہ سو کہ مال ہن مدھکون کے نشا لا محلت ہا محا فلیقل ند دی و احسب قزا و قزا دفلانی بارہ چه زما داس سے دا خیال لے چر سړې نیک دې ان کان یارا چه دې ګوري چې انه کذالکا اغه دغه شان نیک دې او یا دې وي چې وهسیبو اللهو دا سره صاحب کوم کې الله دې ولا یزکی علی الله ه ولا یزکی علی الله احد ولا یزکی احدن, احدن للواقدی یعنی پاکی دې پاکای دې نه یوتن فالله بانے یعنی د دا پاکه داوی دینه کای ولا عزت کی علی الله احد یعنی داوی د دا پاکه دینه کای یو تن یعنی فالله بانے متفق علیه ده حمام ابن الحارث رحمه الله نے روایت سے خودے د مقداد رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کړي ان رجلن یوسری جعل شوروش یم چه مدح قولت عثمان رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ مدح فاابد المقدادو نقص و ارادو کم اقداد رضی اللہ عنہ فجسالا رکبتے ہی فدی زنگلو نو کین آستو لکه اوکار لسلیزان تیارای کنده چې پسنګورونو په قایدتی دی فجال شروع شو یح صو فی وجه الحسباء هغه چا چې مدح کولا د سخاری او بیٹی راغسته او په دې مخی ورلور چولې یح سو ورچولې فی وجه په محدا غکې چلاچا مدح او کولی کله الحسباء او خاور او غټې فقال له عثمان نو عثمان رضی الله عنه ماشانو کا دا سحاله ته په د خاري فقال المقداد رضی الله عنه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و الى الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایي دي دي اذا ريتم المدائح چکل او ګوریتاسو د مدح کول کی نفح سو فی وجوههم التراب دیل پری مخن خاور ور ور واچوي رواه مسلمه ای دا حدیث پخپل ظاهر باندې حمل کړي او باندې داسې مقصد ذکر کړي چې څوک د چا مد حقای نشون کې دا ډېر مت ه اکثره خلک د لالچ او د هرس د وجنه کوي چې سراغ نو دا هارو نه مراد داری د خارو نه مراد داری چې سوال ورکا ویل په خبره باندې او کور به نقل کړي نس بیا ورې مذمت بیان کړي نوروزویونو کې به شرمای نو د خلی زت د بچ او دپه ولهسهور کا یو معنا د حدیث دا ده چې سوله او دوی مقصد محددیسی نو دام ځکر کړي پخلی کې خار اچول دا کېناده د محرووالی نه یعنی چې اس ولهور نه کوي چې د دغه شان محرووم پاتې شي نو سبب به بض او نا جایزی مد او استایې د چا نه کوي ذکر کړي تمام نو ير رحم الله ويفاهدن احاديث و اذا كما احاديث دي واردن نسخه نهي داد نهي باركي چر الله حبيب دي چار مخامخ دستاين او مدح نه منه ڪري يو جن بول دي چار مخامخ ساينه او مدح م کوي وجا في لباهتي راغلي دي پي باحت او جواز کي احاديثن كثيره دي احاديث صحيحتن جها سندن صحيح دي قال العلماء علماء تدبيق داسه وقال العلماء و طريق الجمع بين الحديث وهي طريقه جمع كده په مند دي دوار او حديثو کې دال ايو قال لا چوي دي شي ان كان دا کچریدا ممدوح د چا چې ستایه او د چا چې صفات کې دي شي عنده کمال ایمان دا غسر کامل ایمان و یقین وی و ریاضت و او یقین وي وریازه نفس او هغه پر صاحب ریازت ته ریاضت النفس دی توی چې د بازي صوفیا او د علماو بزرگان او صحبت کې د رتناس د نصیب شي وي او د اغي وجه نه د نفس د شرارتون نه خبري او د نفس قابو کولو طریقته ممزدا کړي دې ته خبرونه ته ریاضت النفس وي و معرفت تامه ته د هغه سره یو معرفت تام وي به سه پداسي طریقې لایق ته نه د په فتننه کې نه مبتلا کی ولا یا غطر رو او په د خپلو تاریفو دوک کېږ نام والله تلل و به ی نفس او نه دا سره دا نفس لوبه کوي نوفلی س حراین وله مکر د داسې سری کو محاممد هو کې نه دا نه حرامه ده او نوکرو هدا و انخی فالی ه شون او ک چریره کېدې شپغ باې د یشي من حال د دې کارونه نپورې حمد هوو مکروه حدراغ استاین او تعریف فی وجهی داغ مخابخ او نن غره ټول منکم زوری رسوق دی مخامخ د چاستاین نه کوي کره حمدو فی وجه کراحتن شدیدتن مکروه و بيد اغ استاین داغ مخامخ ف کراحت شدید او سخصرا و علی هاذ تفسیر او بنا پدی تفسیر تنزل الاحادیس المختلفه و وضاحت کې دې شی او را ناظري دې شی او حدیث مختلفه پر دې کې او مم ماضاف لباه او پای باه جواز کې کوم حدیث راغلي دا قول د نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه تا وی ارجو ان تفونا من خوف زومت ساتم چتوم دتک کسانونه اے من الذين راغ کسانونه یدعوا نشیب فرض قیامت را بللی شي من جميع ابواب الجنة دا طول دروازو د جنت نلی دقولها دا پارا دنکی دو اے ربی رسلامی دا جنت تا دروازی دی <تصفح> نابو نا بطر صدیق رضی اللہ عنہ تا اللہ حبیبا مومن جنتی خوب پیو دروازو وردنکی مرداسی بمسو کیچی داتو دروازو نبو وردنمینتو نکی کیچی دی پلالازا تا اللہ حبیبی آو او اے و ابو بکر تم ددوینے ورداد آغم خام محمد حدا خدا عبو بکر رضی اللہ عنو دورلوشانو چید آغا بارکی رسک اسم فتنی خطرنوا وفی لدیس الاخرہ و پپل کراغلی لست من هم ویتد دو دویننی ای لست من اللذین یسبیلون او زورهم ویتد آغا کساننی چیغی لنگ او پر تگراز واندی خوی الہا دووجد تکبرنا نبی ری سلام وی چه ده نارینا لنگ و پرتبه ده گیٹو نکتنی نابو بکر رضی اللہ عنو ورطوی قربان زمانکا لحیروی او دا لنگ بی ده گیٹو نکتنی نردوار و جہان سردار ورطوی تد متکبرین و ننی تد دین مستثنائی وقال صلی الله عليه وسلم علی عمر رضی اللہ عنو او ویدیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنو تمارا آکا شیطانو نوینی تال رعی عمر شیطانو سالکن چی تزی فجن پیولارا اللہ سالکا فجن مگر شیطان زی پیولارا غیر فج کستاد لارینا پا غیر اے شیطان تی دم رئی ری دو چی پا کم لارب عمر رضی اللہ عنو تلو پا غلار شیطان تلو نبلا لارب اختیار اولا والا حادیث فی لباحت کسیرتن احادیث پا جواز کې لیر زیاد تی وقت ذکر تو جمعنتن او بے شکم آزی کرکری دی سہی سامن اطرافہا د فی کتاب الازکار فا کتاب الازکار کی چونکہ دالوی عالم دے او د دیر زیاد کتابو نلی نوائی باغی کے میدارہ جمع کرو باب و قراحت الخروج دو سو اٹھارہ نمبر بابنا نوے درس باب و الخروج باب و بیان د دیکی چی مکروحا و ناروادی و تل من بلدن داغتلی و خارنا وکعثی ها الوباءو چی پائی پا کی آم و وباراشی او دا بیماری د چی خلق بس مری فرارم منہو پتا حال کی چی او سڑے دیخت قید دی وبانا وکراہت القدوم علیہی او مخروه دي ورثله د سخارت چپاغه کې وباراله کته پکم خار کې وغه کې وباراله لکاون راغه نو تخ تفتیخ ته بچی نکه تاو <تصفح> نو ورزه بنا او راغه ګرغن حکمت لري و اسلام په هر حال کې داسې تعلیمات ور کوي چې زموږ استادو د عقیدې حفاظت وشي وایې چې نا یا سره یوکلی کې وبارا او دې داغي نو تختيذ او مرګ نه بچ ا دې بیازر کې وایي چې دې تختې مر نه بچ کم نو دا عقيده د اسلام نه خلاف تا مر نه شو شي کوله دا الله د تقدير نه شو دی دي نشي اوا څنګه یو سره پيوکلي کې بل. او بلکلي کې وبارا دې او دې له لار شي نو اسنه له بيمارۍ او د وباد او د جنا وفات نشي نو اسنه دې وایي چې کراغل نه نو, نو مرد بنوي رشتیدار به وای چرکه تل نه مبر بنره نو دا عقیده د اسلام د عقیدې نه منافیده او دا یو مصلل ده مشکال شریف کې دله تفصیل تیر شو ای یودی ای وی بیماری بل لگی دل دی مستقلا نو دا اسلام د دې عقیدې نه او کای اغه بیماری لګاون کې الله ده خدای غیر فارغنه سباب کله دا سبب امید یو نه بل ته د سبوبیت وړ درجه یو لگی نو د سببیت په درجه کې اسلام مقائل له خدا چې اوسړې مستقل قائل نه چې بس دا الله حکم او اجازه پکړو لحاظ نه ساتي او یې بیمار نه بل تلغي نو د دې عقیده او نظری اسلام نفي کوي لکه نبی رسول باندې چې تویل هغه سم صفاء سطر بدن والو ہوئی نو کله چې دا هغه خالص روح سری چې ایمان خارخ لګې تلې او د شرمني بيماري نو دلم بيماري ويږي نو نبي رسول الله هغه باندې چیتوي فمن اجر بالا اولا او دی یو خدای بالله ولګي دا غرم بنيوخل چخارخ لګي دوه غته چاله غوليو نو بسابل کل شخ دمه خبر دا چې په کلي کې وباراشي نو پایه کې ګور په خا د مشران نو تپوس کوي و د باز مشرانو سم یاد نو په یو کلی کې روزانا ډير شيخ حلقوي نو نوقدره خلق تختي نو د کفن دفن وسوکای دیندار چې یو کلی نه خلق تختي نو باز خلق سره د تی اختیاسباب او باز داسې غریبانانوي ګډ دي شل دي د دې مازور لري ای سره د تی علاج نشته په مسلمانانو ته وی جدا شاته پریزی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې د لو شان خوندې اے نماز کوونکو کمزې کیجی ی درب کومل مووتو نو راغیر به کې تاسو لره م م ب دربانې را اگر کې ی تاسوفی بررو موشي یا دهغ محلاتو پخو خو پښو کې که په پخ بان ل ک او سړی ناست دی خو پرې پخ باګلو اگر چېدار د دوسه او طاق ضرورت دی نو پخبانله جوړول ورته په شریت کې جز دي. ودے ګور نه مرګ نه او تهقیر نه خلاصو دی وش وقالت عل الله فرمایلی دی ولا تلقو بایدیکم ال التهلوکا مغر زوی دانو نا پخلو لا سنوانه زید هلاکت د دې آیات غری ترجمه مونږ په درس کې کړې یو ترجمه د دې د دا چې باز صحابه کرام و مشوراو کا چې کله مسلمانان ډیر شول نو دا مدینی منوری با دی انسواروی جی روز خلق دیر شن نو اسیم دا اللہ دا حبیب با مرگرتیا که دا کافر و سر نوز با موندی خلو باغو نو تلگ شو او دا جیحاد بترکو نو دا الله اللہ چې لگلو چی پخپل باغو کاروبار کې اختکی دل او دا الله غفرزی حکم پری خودل دا زان حلاکت تغرزولی یو دا آیات دا ماناوا یودایا دې دا معناو دین دا دې په لوګورایا تا معنا دا تاسو ظاهرا اختاری چې دا غځې کنده دا اور دې او دا کوټه دا او دا وینې دوتو نوې نزان بو خپل لا سود هلاکت زې لنورځي او دا و وېدا معنا دا یو سری ګناو کا او دېدا سے ناو مې د شری او ایمام الله نه غسي د دا دی چې ته د رحمت په داې نه نامې د کېږه د الله د رحمت نه ناومې دل او دا سوچونه کول چس دما داګناونه به ماف کېږ نه دا خوځان خلاقاقته غزور لي ابنی بعض اللان همما روایت دی چې مه بن خطاب زی اللان هو خارجله شام د اوې او شام ته د مدییننی بونهورې امیر الممنین را روان شو شام ت حتا تردي علکانه ب سرغه چ سرغ مقام دور رسیده د زینومده نلقیهو او مرا الجنات ملاوشل ورثا غمی امیران او جرنیلان د لخکرو و ابو بیده ابن الجراح ابو بیده ابن الجراح چې په دغه جرنیلان او کې ابو بیده ابن جراح رضی الله عنه واصحابو د غنور لولې صحابه برغری رامر المؤمنين تي و فخبروهي خبر ور و رامر المؤمنين غيب دان ناظرو ناظر نو چنال وباه اچ بشك وباو دعود قد وقع بالشام پ شام کی واقع شویلہ ویتاس و شام تروانے کو شام کی وباء راغل او دعاعود بیماری دا نگر پخاد صحابو دا سشانو قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ و فقال لي عمر مات عمر رضی اللہ عنوی ادعو لی المهاجرین الاولین مات اغا مهاجرین اولین صحابر و وڑا نو مشران مشران مهاجرین اولینی ورد روگوختر فدعوتهم ما غیرو بلل فستشارهم نو مر رضی اللہ عنو دیسر مشورو کا چرپ شام کی و بارا غلی او زبود مدینی منورین راروانم شام تدلم نستاسوس مشورو را و اخبرون او دیل خبر ور چې وباقت وقع بالشام په شام کې واقع شي ف نو د صحابه په مشوره کې اختلاف راغل را را. ف قال هم باذ ور ته خرج تل امر خرج تل امر تروت دې او کار د پاره ولا نرى او موږ نوینو ان ترجعا رجنه واپس بلکې لاش وقال هم او بازی صحابو ورطوی ماکا بقیتو ناس وی تاسرا باقی منده د خلکو ندی وی اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ دا پیغمبر صحابو دی او دا یوسو وشخاص پاتی دی د سیدو الكائنات دا صحبت با برکت ولانا را منگ دا نبورو ان تقدم هم علا حاز الوبا چه دی دی وباو بی ما رید پوزی لوی بی در سره او لولی علمونا دید اللہ دا حبیب صحبت دے دی ورسر دیم و بوزار بچونکی دا غیر مشورا و اتفاق پر خبر رانگی فقال ایرتفیو انیو ایمان پور تشک نو محاجرین اولین لارد ثم قالا او بیا عمر رضی اللہ عنو ادعو لی الانسوار ایمان تانسوار رو بارا ابن عباس رضی اللہ عنو ماوی فداعوتو هم ماور تروبا لل فستشارا هم ایسر ای مشوراو کا فکو سَبِيلَ الماجید غ لاړل پلار د محجر چاور تهوي ل ش او چاورتهويلاقیمتتی خلکې در سره او دتهبو هبار راغ ل ده وخته لفکه اختلااف دا اختلاافکو پهشان د اختلااف دا ہوئی په قالتهفیوانې بسپور ته شماه ثم قالهبي او درلي منکانه ها هنا من مشيخې پرش. وی رو آرما تاغسوک چه دیده کی دیده اغم مشرانو ده قریشونا من محاجرت الفتحی ناغم محاجرینو د فتحی نبکینا فداعوتهم نیم روغ اختلاف فلم یختلف علیه یو قسم پاک اختلافنو منهم د دوینا فلم یختلف منهم رجولانی قالو ده غندو ورتوی نراعا ان ترجعا بالناس وی زمان چه تخلق واپس مدی موزا ولا تقدمهم على هذا الوباء او ديب دي دی وباء تنړوان ديکه عمر رضي الله انহু مشور او من الفنا عمر نو اواز کړ عمر رضي الله عنه في الناس مخلوقي اني مصبح على زهر زب سبا واپس فاسبر عليه ناغه سبا کده شان عمر رضي الله نو واپس را روان شن. ابو بید ابن جراح رضی اللہ عنہو چونکی لوی شان والا صحابیو نا غورت دا خشتبیت اینا وی افرارم من قدر اللہ وی آیا تاسو تیخت تکا د الله اللہ تقدیر تقدیرنا نو مر فقال عمر رضی اللہ عنہو عمر رضی اللہ عنہو ورتا وی لو غیروکا قالها یا با عبیدار وی تانا بغیر کبل چالا خبره کرده وینا غورت دمر لوی شان والا صحابی تا دا چی خبروکا وکان وبرغم رضي الله عنه یكره خلافه چې د ابوبید ابن جراح رضی الله عنه مخالفت به بدګانو وکړاله شان والے صحابی د الله حبیب د مبارک ویلو امین او حاضر الومه د چې کلا شهید کېدو او پچاړو باندې واله شو وی دې شپو کثارو خلیفہ جوړ کړي خدا تاسو کې ذکر وی کې جوړ کړي چې ابوبید ابن جراح کچری وین عمر رضی الله عنه یا ابو مسک لوزان مرستو الخليفه کولو زان مرستو به میغه الخليفه کولو او ډیر دې ته شهادت جوړلی عمر رضی الله عنه بیا ورتهینام او نافیرو من قدر الله لا قدر الله مونږ تي وخت د تقدیر د الله نه د الله تقدیر لا دې ته تغییر نه کوي څه شي کې نهفیرو من قدر الله لا قدر الله مونگ تیختا کود تقدیر نتقدیر تا ارائی تا عمر رضی اللہ عنوار توی خبر را کلوکان لکا ایبلون که چرطا دا پار او خانوی پهبت توادیت او ترالی یو میدان تا لهو عدوطانی او دا دغی میدان گوکی ناری دی اوچتی اوچتی احدا همه خصبتون یو دا سر چگاه باد دیوشنو آخودی پکیت وال او خرا او غ اس جد بتون قت زدرې اس ک مشنووا پهېنیشتبل کې اوچ بجرعللا ک اللی دي انرائتهخصاص بتا ک تو خان سری په دغه آباد علا کې نورائ ته ب قدر لا ت سرے د لا په تیر و ان راته او قتی په قت زده ایسا کې سرے۔ نورائی اتحابی قدر اللہ بیابی امتی دا اللہ پا تقدیر سارے اسی اوپل دا وباو تندے بلپل بی وباو تندے نوکہ زمر گری اوپل بوزن ام دا اللہ تقدیر دا سرے اوکہ بلپل راولم ام دا اللہ تقدیر دا سرے قال حجاب بررحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ ویوارترام بررحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ دام جلیل قدر صحابی دے پاشروں مباشروں کے وکان متغیباً او کله چې عمر رضی الله عنہ دا مشورې غستینو د غایب فی باز حاجاتی په باز حاجت نو کې فقال نو ورته و فرمایلی امیرالمومنین ان عندي من هذا علم زما سره د دې مسلې علم شتاو د نور لپت نشتا وی ما ورې د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی اذا سمعت کله واورې تاسو به دې دعا او د وباب اره کې به ارزن بهوز مکه فلا تق دمو عليهلی نو ځ معغته و را وقا به ارربین او کله چې داوهبا توون واات شپیزمکهېوانتونې حالته سپه کې مووجې نوفالا تخرجو ځ تي مفرراار منه د ووج د تیښ نه د دینا فهم د اللهه تععاله نوحمد دا الله و تعاله چې لې د اومررضزی او واپس لاړو مدیلی منونه ته متفقون عليه والعدوا کی عدواتان کی درلتیر شوی جانب الوادی دارا خرود وادی یو طرف نه وای دو سامع ابن زید رضی اللہ عنہ عنہمان روایت دے دے فرمای نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایلی اذا سمعتم تطوعون کل شمواردل تطوع مبارک به اربع فیوز فلا تدخلوا ها نور تزیمہ و دا وخوا او کله جوواقی شون په اومتته کوان کوم في حالته شپغې کي فلاتهخرجوو من ها نو ددي کلي نه اوځای مع مت فکونه با تغلیزیې في تري م باب د په بایدیان دڅخوالی کې په حراوالی حرمت هرمت جادو کې چې جادو د کول جادو پچا کول د جادو عمل دا حرام دی او په بازې ځنی صورتونو کې جادو کفر تمرسي چې دا جادو په عقاید کفریو په کلماتو کفریو مشتمل وي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چینوید وما كفر سليمان او کفر نوکړه سلیمان علیه السلام واقعیا در درس کی 13 وا چې د باز خلکو دا عقیده او نظریه وا چې د سلیمان علیه السلام دا حکومت او بادشاہي دا فسحر او جادوآ نو رب العالمین د دې دی ترید کړي چې سلیمان علیه السلام جادوګر نو چې د جادو د وجنه العیاذ بالله غوړه کفر اختیار کړی ازما پیغمبرو داغه دا ټول بادشاہي معجزا و زماده طرفنا ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانان جو کفر کړو يعلمون الناس السحر او خلقوا له تعليم ورقولوا دجادو دا ابو رضی الله عنه نو روایت ده جنوی صلی الله علیه و الیহি وسلم قال فرمایلی اجتنوا سبع الموبقات ذانو نہ بچو ساتئی دو ہلاکون کو گناہون نہ چاغه دغه کې تباقئی قالو صحابه کرام فرمایلی رضوان الله تعالی علیہم اجمعین یا رسول الله وما هو ناد اللہ رسول دعو ہلاکون کی گناہون کم دی قال اللہ حبیب ورثو الشرك بالله یود اللہ سر الشركو ذیم والسحر وجادو او درم وقتل النفس اللتی حلول د نفس هغه حرم الله چې داغه وجه الله حرام کړی الا بالحق مگر په قانون شری سره اې دې په لورای کوم مسلمان کليمه وې نو هغه تر ټول دنیا ګناہوں را پر سر کی خپل مسلمان را داغوبینت ويول روانې وي الا بالحق سمانا را اسلامی قانون دې خلیفہ موجود دې قاضی موجود دې او یو سره د اسلام نه مرتد شو نو د مرتد سزا سره قتل یا یو سره دی وغه بل مسلمان قتل کو نو د عام مسله د امت اجماع دی نه انفرادي بسو قصاص نه اسلامی قانون دی نو قصاصن په چره وارثان واړی نو دغه قاتل بعد مقتول مقابله کې قصاص قتل کړي شي او درې مخبر د قتلولو سزا یو مسلمان شادی شدده دی او سلو د کسانو ددو ګواه د د د بد کاره کا نو د د د حکم به کخواوام به نه کوي بعدشاای ووقت به قازی به ناستې او لما به ناستې خبر ووي ه بهي د مس نه به خبر ووي نو د کلمه چې چاویلې کا غڅومره کو نهګار دی داغ قتلولجیز نه او کب اللہ بالحق د دا غدری صورتنا دی نام دامی سڑکار نائے چر سڑے دیرا پاسی و دا بلوی نی دیت ہوئے آغا با مسلمانان و قاضی ناسوی اسلامی خلافت بھئی ندا سبکیه بیا و قتل النفس اللتی حرم الله اللہ علا بالحق او قتلول دا نفس آغا چراغو اجل الله حرام کری مگر په قانون شریح و اکل الروا دا صد مال خورل و اکل مال الیتیم او خړل د مال دی تی هپلار مړشو او دا غ ما شمان لونا ځان دا غ په مال قبضه کول دا ګن گن... داداسي ګنا نه چې دا, دا سړی تبا کوي وتولي یوم الزحف او تی اختقول یوم الزحف پر ضد جنگ او د مقابلی د کافرونو ایک کافر, کافر سره په میدان جنگ کې مسلمان نه او دل سوز لري شري نشتاو دي تي اختکيل دا گناه کبیره ده وګوره تو کیس ما جنولې یو د کافرو سره جهاد د دین ته اختار تباهيدا او گناه کبیره ده او د خپل منز کې چې یو بل نو بخاري شریف کې راغلي وی وه مینات دین من الفتن د دین نه یو د عام د دا چیرې فتنو نارو تختې یو لې عالم کله نا کړه د مدرسې د خدمت د پاره دل ترازی روس څخه له په افغانستان کې وګړې ار جهاد کړو نبي راغې خپل منځ کې جنگونو شورو شول راغې نو مولای ته قرآني هغه بوخاري شریف کې راغلي و من الدين الشرع من الفتن كافر سره جنگ ول تکيو خپل منځ کې جنگونو شورو شول نو ابن عمر رضی الله عنه ته سو قرآني وي ته ابن عمر اور په دې جنگونو کې شامل یې خفلマンス کی جنگو نا. نو ابن عمر رضی اللہ عنہ ورتوی اللہ مون ته حکم کړو وقاتلوهم حتا لا تكون فتنہ کافر سر او جنگی گئی چې فتنه ختم شي نو یې مونږه جنگی دیلو فتنه ختم شي استاد دې د پاره جنگی گئی لتهونه فتنه چې دا فتنه بیا را واپس شي نو زه د فتنې لپاره نه جنگی یم والتولي يوم الزحف قيغ تا قول فرض د مقابله د کافر وصرا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات بدنامی لاغول په پا پاک نامونو مؤمنو ناخبرو زنانو باندې تہمتونه به لګې او بیا بازي ظالمان داغی د وجدي وجدي نو تہمت لګول ځان ته گناه باغیر د قاضي او د شری قانون نو د غی وجل بلګونا او اسب سبد نامو او دا حکم د پاکه شړو انده اي او پاک مسلمان دي اسب سبب وي یو عيب لګي چې دا قار ته کړي او دا غنا ته کړي نو دام په گناه کې پایو رکه دا متفقن عليه باب نهي عن المسافرته باب د بیان نه نهي کې د سفر کولو نبيل مصحف په با شریف شريف سره الى بلاد کھلو د کافرو تا ازا خیف کل چیرے دو دا مسلمان اکوع اکوعہو دوافی د دا دی قرآن بے اید د دشمن کے اے یو مسلمانان یو جماعت دا کافرو ملک لروان دے جہاد لے عبل سلا او دل دا یعنی زون غالب د د دا دے چیزا قرآن شریف د نا دا کافرو شو سنو ورنشو بیزتیو اونکی دے بے نوڑی او یقین لري چې بيزتي ونه کوي يا د مسلمانانو غلا دا نو بیازان سره قران شريف ورې شي اذري کې علماء ذکر کړي چې د نبي رسول په زمانه کې قران راجمع نو نو دا الله حبيب څنګه منا کړي وې دا الله د فی همبر معجزه ده ايته الله دا وې په ذریخو لو چې تاسو په وخت کې قران شريف راجمع نه لري نو کدا قران شريف چاله ياذ او چاسره لګل کېلو چاسره ډېر لګل کېلو اولی چو قرآن را جمع کرے دی لکلے دی نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو دی او دا غیر جمع کی دو وجہ داو پا یو اتس و عالمان و حافظان شیطان شل نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وراغے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و خلیفہ وارت اوی که دوشان پا جہادونو کدا حافظان و عالمان شیطان کی نو زیر ایگم جلیلم سی سزایا نشی زما ازله کې الله دا چوری چې ته قرآن شریف را جبا کا نا ابوبکر رضی الله عنه فزرته منلا وا چوری او به هغه صحابه را جمع کړ قرآن یوزو لیکلو د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته دې فرمای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مانا کړی د رسول الله صلی الله صل وسلم ان يسافر بالقران چې سفر دې وکړي شي په قرآن سره الی ارد العذو هغه ځما کې د دشمنو او حسن قرآن دا غلاسو لور نشی و جرت بے حرمتیو نکی نو کل اگر مسلمان سر دا خطر ای نظان سر قرآن شریف بنوڑی متفقن آلے باب تحریم استعمال اینا الزہوی باب دا پا بیان دی چې حرام دی استعمال دلوخ د سرو زرو و اینا الفضا و لوفی دسوینو زرو فی الاقل و شرب پخورا کوسکاک کیا و تطهارتي یو پاکوالی دي دینه کچاره او 10 کوزه جوړ کړي د لامګونو بالټه جوړ کړي نو دا استعمال دناری نو زنانو دووارو دफार حرام دي وصائر وجوه الاستعمال او طول وجد استعمال کچاره سر او 10 پینو زره چمچ جوړ کړي کی الای جوړ کړي په اس طریقے بدانه استعمال نه ده ام سلمہ رضی الله عنه روایت ده چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی دی الذی یغتس یشرب چغا سکاک کئ فی انیۃ الفز فلو خدس فنزروکی ان ما یجرجر فی بطنه بے شک دے اچوی او دکوی پری خیتخ پلہ ک نار جهنم اورت جهنم متفق علیه و فی رواۃ مسلم این په روایت مسلم شریف کی راغلی ان الذی بے شک اکسیا کول چخراق کئ او یشربو یا اسکاک کئی فی آنیت الفضا پلوخو دسپینو زروکی و الزحبو او دسرو زروکی نو دے پر یہ خیٹہ کی جہنم او رچ ہے یوداکار حرام و گناہی کبیرہ دا تو خزیفر رضی اللہ عنہ ہونا روایت تے یہ فرمایی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحانا مونگی منکڑیو ان الحریر و دیباج در ریخمونا حریر و دیباج جوار ریخموطوئیو وشر او د سکول نفی آنیتې ظذهبې والفظ په لوخ د سروپنظررو کې وقال او د دوارو جانو سردار فرمالی هم لهم دغه خمه او دغه د سرورولوخ ددې کاافو د پااردي في پا دنیا پهدنیا کې وهله کومفل اخرا او دا تاسو د پاهدي په پا اخرت کې متفق وفیواتن في صیحین په یورات د صحینو چو حذیف رضی اللہ عنہ وای چې داوری د دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی لا تلبس والحریر ما غندای دې کومه جامې دا, دا نارینه او زنانه د فار خير ولدی دی باج دیباج دیباج مرخه متوي ولا تشرب او اسکاك مکو فیانیت الذهب والفضه فلوخذ سروس بنظرو کې نخراق اسکاك نارینه او زنانه او دواړو ته حرام دی ولا تاکلوا فی سحافه او خراب مکه وای په لوخو د سروس په نظرو کې د انس بن سيرين روایت ده قال دی وای چې كنت مع انس بن مالک وایز ده انس بن مالک رضی الله عنه سره عین نفر من المجوس د سکاسان سره د مجوسیانو نا هي صحابو بل کافرو په مجلس کې مناسبه کوله د دا دین دعوت به ور کولو نو اید مجوس سره ناشته فجیع بفالودج ناغت فالودے راڑا پلوخی کی علا انایم من فزت پلوخی دسپین و زورو کی و و خوراک و جائز خوراک دار کافر دلالہ سو خوراک چی زبیحنین و جیز اینا کنا کچھ خوراکدار کافر دلالہ سو جیز دے او صحیح کتابی چیز آغت دلالہ سو زبیح ای خوراکم سره فلم یا اکل ہو ناغون خورا صحابو خوجیب شانو وی فقیل له ورثوه لشو الاغچاش ورتروډي چي حوله لوغه بدل کنو بیا به دی اوخري په دې خبره باندې وېدا دې رسپې نو په لوغه کې ورتروډي نو په چره لوغه دې بدل کو نداخ خادم خاص دی د جناب نبی کریم صل الله عليه وسلم انصر رضی الله نو بیا به اوخري فحوله ولائنائ من خلن ناغوارو لداغ فالودا يلوحتا دلرغینا سواجی <خصف> ابھی هی او اگته اوروڑا فاکلہ نو خولا دیوژن علماء وایته دا مسلم که کته سفینو زرو او دسروز زرو په لوخ کې او خوراک پروت خو دی نو پاغه کې خوراک نه روا دي سو کتا داغه نه بل لوخي تراوا شولو نه دا نه روا نه دي لکه د سروز زرو د سفینو زرو په بوتل کې تیل پرادري ناغین استعمالول ناروادی بللوه لراواچو به استعمالوا داګور صاحب ته چکل افا فالودا د سپینو زرو په لوه کې راړ نوې نه قړه او چې داغې مې ورته بل ساده لوه کې راښول وګور اسلام عجزیک وخای د ل르고 د ټیکر کو په لوه کې دا الله حبیب فراک کړي کله پزمک در سخانه جوړه او غې مانی فراک کړي دا د سرو سپینو زرو دار تکبر ال ابدا د مومن د شان سره غرور او تکبر نه خایيږي سو پرجي بچا کې 아이 جديده نو دره الله ته نږدې کېږي فاتله نو غفور رواه البيهقيو بیسناد حسن امام بيهقي په سند حسن سره دا حديث روایت کړه او الخلد الجنه تو داز لرګي پیالې توي وصلږي باب تحریم لبس الرجول سوبن مزافر مزافرن باب ده پا بیان ده حرمت کی چی او سڑه واچه ای داس جامع چی اغا پا زافرانو بانده رنگ شی او داغی ده دا زافرانو غنت رنگی بی دی باره مختلف روایتون راغ بازیا اصولنا احادیثونه جواز صحابیتیږي او بازنه بمانات علماو لیکری سمر احادیثو کې د جواز ذکر راغله ناغمخ کیو او د عارض د ممانات احادیث هغه د ناسخ نه نه سره رضی الله انحو نه روایت ته وی فرمای نه نبی صلی الله علیه وسلم نه کړه نبی صلی الله علیه وسلم آ. ایا ت زعفر الرجل دا چې د زعفران په رنگ رنگ کړي شي جامې دی او سړې واچي زنانو د پاره دا شي جایز او محدثین لري د دې کې یو وجه د بوې منده ذکر د هر حدیث کې تیر شي او مشکاه شریف کې تیر شو چې د زنانو خوشبوې هغه د رنگ والے وي اود نارینه خوشبوې وبلا رنگ وي نو دې رنگ دی او خوشبوې دا ذنا ري نو د خار من فرمايلي زنان استعمالو متفقن عليه دا الله ابن امر ابن لاس رضی الله عنهما روایت ده قال دې فرمای را النبي صلى الله عليه وسلم کتلې نبی عليه السلام پما باندې علی پما صوبې دي زجامې معصفرې ني معصفرې چی آغا رنگ کڑی شوی پا دغا رنگ دز یا زیر غنتی رنگو داغی نو فقالا دا اللہ حبیب ویلی امو کا امرت کا به حازا وی والدی در تا دید آغستو حکم کڑی قل تو نو ماوی چنار ماوی اغسل ہمالا اللہ حبیب وزیوین زم چرا رنگ منگتی لڑشنو بیا خیر دی کاچو مقاله بل احرق هما حبيب دا اللہ د غضب د دا وجنوی بل کسی کا وویس وزوان وفی روایتیں پیو روایت گراغ ان فقال انہا زا من سیاب الکفار ویدا خود جامود کافرون دی فلا تلبس فلا تلبس هانو دا اغندا ما سا صحابا مجیب خلق بسیلا روغی اس وزولی رواه مسلمون باب نهی انسومتی یو من علی لیت باب ده فبیان ده نهی که ده چپکی دونا یورس ترشپی پوره هی پخواد انو که ده طریقه ها چې داسې سی رو جمع نظر بی اومن رجنن ده ده ما بان نظر وی چې ده سار نه تر ما خام پوره بچه سر خبر انو پوره لکه ده حضرت مریم بی بی رضی اللہ عنہ بارا که در لطیر شوی قرآن وي اني نظر تو ل الررحمنې سووم فن او کلې ملی به انسییا زمونږ پهدينین کې دا سې خبره نشته د دی نه مماه را بللی نو کشاې نو د دی نه منړ راغ دا دالی رې اللله هو نه روایتی د فرماین و حفظ تو رسور الله صل اللهی وصلمه ما دا خبره یا د کړی دا, دا الله د حیفصل الله سرمنا او ما سر محفوظه. چلا یتم با دا اختلاع می نشت دا یتیم والی پس دا بلوغنا ای دا چا والد, والد چی مرشپلا او دا اغا نابالغ لونه او زامن پاتیش دی لیتیمان گو او پدی که چکم لور او زی بلوغ تاورا نو دا دا یتیم نره دیا یو دی آمه کسیم گره دا عدد تی چکا آغا وادم شکنه نو دیوی دا یتیم دا و دا یتیم دی لو لا یتم بعد بعد احتمال دبالخیدو نفس یتیموال ختم شو وانا سماع یوم الیل او نشته چپوالدی وی ورزی ترشفی پورې چته د سارن ترشفی پورې او چا سره غنیګینا او ته ذمہ دار و چلا نظمون په شریعت کې دا خبره دروست لاله رواه ابو داود بیس ناد قال الخطابی تمام خطابی ویلی محدث سے فتافسیر دہی حدیث کی ویکن من نسک الجاہلیہ اسماک وہ دعبادات د جاہلیت نہ چپواله د اسلام نمخ کی د جاہلیت په زمانہ کې د ام عبادتو شي خبره ویچا سره نو کوله فلوه فی الاسلام ام ذلک نو دای من کڑیشل فی اسلام کی د دین او امرو ب ذکر ا دیت حکم ذکر کوی چپکی گما والحدیث بالخير او د خیر خبره کوا امر بالمعروف کوا نهی عن المنکر کوا د قیس ابن ابي حازم رحمه الله روایت ته قال د فرمای د خلا ابو بکر صدیق الله عنه را د نشو ابو بکر صدیق الله عنه علی په زنان من احمده چار احمدس قبیله وا یقال لها زینب و اریته و زینب و الکید زینبینو فر احا لا تتکلموا نغیو کته چې خبرې کول نه فقال ما لها ویدادی لسشویری دادی لسشویری لا تکلم چې خبرې نه کوي فقال نغیوې چې حجت مسمتتن دې د خاموشۍ اراده لرله دا دې قست اراده کړې دس د موسمتتن د خاموشي فقال لها ندي توي تكلمي خبرك وفين هذا لا يحل وي زمون په شريعت کې دا خبر حلال دي نه دا من عمل الجاهليه وي دا دا عمل د جاهليت ندي فتقلمت ناغزنا نه خبري شروع کتون کې دومت خير قايده مو چې منلو پکې واسي او مصیبت دار اول خشوق ويږي نه نو پنافو ای لګیا ریو کتی پوئے نو بیا در سره لاسه شي یو جنگ در سره کوي فتاکلم تغی خبر شروع کی رواح البخاری د دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمۃ اللہ تحریم باب تحریم انتساب الانسان الى غیر ابیه وای باب ده په بیان دی کی چې حرام دی چې نسبت کوي و انسان بغیر تخپل والد نه بل چا د خپل والدینو نه بغیر ځان بل چا له بچي جوړوي چې زموږ افلانې پلار دی وتوليه غير مواليه او یو یو غلام دی نده ځان د پاره آخا او مشر جوړوي بغیر د خپل مولاګانو غلام نه یو چا دی و دې بل چا ځان مرچو کړي دا حرام دی رساد ابن نبی وقاص رضی اللہ عنہونا روایت تے چی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقالا فرمائی دی مندہ الہ غیر ابی چاہ چی دعوو او بسور اخوارو زارو ماندے لویکو ندیرہ پاسدو ایلام والدین نبی داد دے نعمتنا شکری دا متفقن علیہ نا سو تیرا نمبر حدیث نا نو درس ده یزید ابن شریک ابن طارق رحمه الله نے روایت دے قال علیہ فرمایے را ات علی الما قتل ولی رضی اللہ عنہ عل المنبری تو منبر باندې یخطب خطبه وی فر سمعته نماد یقول چیغ احی وینا دارنگی ندغن ماری لاللہ پزاد قسمی ایدر خلقو دا اقیدن از چې آکر چه او سخاص و قطع علمونو ویغنبی ریسلام نور و مطن دی خولی ولی رضی اللہ عنو لے خولی ناینا چاہتا پوستو کچھ ریشاتا اصلا نبی ریسلام بازی علوم پت خولی لیغوی لا واللہ وینا زماری لاللہ پزاد علی قسمی ما عندنا نشت موسرا من کتاب انسا علاہ دا کتاب نقرأو چمونگی لولو الا کتاب اللہ مگر دا اللہ کتاب لے وما فی حاضح سوحیفت او اپدی سوحیفی او کاغذ کی چیس دی ناغذ توری رتی کنی رویس دفا نشرہا اگا کاغذ کلاو کو فا ادا فی ها نفاغی کلی کلیو اسنان الابلی اغا امرو ند اخانو ایچ سو قتل خطاو کی او بیا د خطا قتل لپاره احسان دي نو قتل خطا کې بده سلو خان او او د مقتول تور کوي نو دا خان عمر نه پکې دي کړي چې دا بسوره سوره عمر وانو فالوي negligence کتابونو کې دا تفصیل تیر وې و اشیاء او من الجراحات او پکې څه سيزونه او د زخمونه نه هيو مسلمان ناپاسه دو بل مسلمان نو که چره صلح حقیقی د زخم په مقابله کې په پدسمره شرعن تاوان ندي وګوره دا هر ګوت په مقدار تاوان دي د ګوت لري بند جدا مساله ده یو سترګ شاشا نوې صداوي جدا دياتې یو غوګي چانه کټکو په کې د مختلف و اندامو مختلف دي ته ندي و فیها او په دې صحیفه کې دامه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دي المدينة حرم مدينة منورة حرم انا عیر ان الاس دا عیر مقام نراوالي ترسور مقام پوري او دا فلکی دو غرو ندی <تصفح> طریق الحجرت مانے چکل ازی نو دا مسجد ذو الحلیفن مخی یو غر رازی اغیت جبل اعیر وی اغیت سوئی جبل اعیر ورٹوئی او د مدینی منوره یو باشنده ناغه وچ ګور داجه بل ایر دی او ایر دا یعنی په عربی کې حمار تا وای ټیګه په عربانه اگر لمچو ګوري روشکلې د حمار پشان شان دی دا ایر مقام نراواله تر جبل سور پورې دی توي حرم د مدینه منوره دا د مدینه منوره حرم نه فمن احدث فيها حدثا وایچا چی پدی کی یو نو وکار د زان پیدا کو بداعت چ ور کوي فمن احدث فيها حدثن چا چی بدعاتو کو پدی کی یو بدعت اے یو کار د نبی رسول الله او د صحابه خیر القرون کینو او د وی دا کار خیر دو په مدینه کلا سیکه او آوا آو محدثن یا یو بدعتی ته زے ور کو نفعالیه لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعی پا دا دا اللہ لعنت وی دا ملائکو دیوی او د خلقو دو دیوی او محدثینو لکلی ویگورا دا قید یو کس ما احترازی دی بلکې اتفاقی دی ایکی یو سنے پا بل کې بیدات کئی او پا بل دنیا کې او دا نور و زیونو کی او مختدی تزیو ورکی دا اغدا پارم دا سزا ده او د مدینی په حرم کې سزا لگ سیوا دا نموذینی په حرم کې سزا لکه عمر رضی الله عنه تقریر کولو او د جمیه په بیان کې ورم وای مکیوالو له لویې څخهره الله په حرام کې دی رهې ان دې حرام کې وتا څو نه فلانه او فلانه او فلانه او د دې حرم, حرم, حرم قد عزت او نوکو ننن داغي حال څه بیا عمر رضی الله عنه یې زمای الله په ذات قسمي چیزو بهر زینو کې د ګناه یو کار لس پیریو کپ ناغا حدود حرم کی یو ظل کول داغا لسو نخطرناک رہے دیو جنہ حدود حرم زندگی ډره ادھے احتیاط زندگی دا تا حرمین و سوابونم س سرسم ندی ہوگوری آغا بے کہ او سڑے کوک گر جی و من یورد فیه بیل حادن نزقه من عذاب ندیم آغا زی کوک شنابی ابل دے سمیگی لا يقبل الله منه يوم القيامه نب قبلوي الله دنه فرض قیامت صرفا فرض ولا عدل لون النفل او زمه المسلمين واحده زمه و عهد د مسلمانانو یوبای یا صاحبها ادناهم او یو کوم درجی وال مسلمان بم دي بار کی یو کمزوری نہ کمزوری مسلمان یو کافر تا ورکو نبعد شئ وقت قتل لو فمن اغفر مسلمن چاچی خیانته کو مسلمانه یو مسلمان چاله پنا ورکړیو او یو سړی دغه وعده ماته کا او هغه که سو جوړو نفاله لعنت الله والملائکه توس اجمعین قدری الله لعنت وې د ملائکه دی وی دخل کو تول دی نقبل یلا دنه برزکی امر صرفن نفرن ولا عدلن نفن ومن ادعا الاغیر ابیه او چاچی داوو لرل بغیر دخب الوالد نبل چاہتا اید بنسوق زان لپلار ثابت ہے او انتما الاغیر موالیه یا زان منسوق کو دخب الو مالکانو نبغیر بل چاہتے او غلاب نفالیه لعنت اللہ والملائکت والناس اشبائیت فا غید اللہو دا ملائکو دا خلق و طول و لانت بی لا يقبل الله منه یوم القیامت صرفا نب قبلی اللہ دا غید فرض دا قیامت فرض ولا عدلن اون نفل متفقون علیه او زمت المسلمین سنے اے عهدهم ددائی وعدا و امانتهم او دارنگی ددائی امان و اخفرہو یعنقض عهدہو چاہشن مسلمان وعدا ما تکا او صرف و ایداتو بیت و ایو وقیل والعبل والخداخ ديته وي دا معنی دیوکا را ابوذر رضی اللہ عنہ ہونا روایت ده جن او سمع ابشک داوری د دا رسیول الله صلی الله علیه و سلم نے یقول چی فرمایله لسمر رجلن نشئ و صرے ادعاء ال غیر بی چی دے زان منسوب کای پلار نہ با بل چاہتا وہ وہ او د پدی پوری گی الا کفرا مگر دې د نعمت ناشکری کوي یا کلاکار حلال غني نو کافر کی وي دا الد اعمال او تشي دا و لره دا چې دل راغي حق ني نو فل سمنا এবره باز اوقاتو کی ځان له و او ایراشه دا و لره سره به پیڅتم کو دله نه مخلاص شو اس به سه حق ني کی او په یو مسلماناته دا وی لري اسی په تهمتونه لګې دا الله حبیب وی فلی سمنا دا زمونږ نه نه دي باج حنا کسي به ست داوی وی زمادہ دا ودا زمادہ دا دا ودا او بیا به جو شو بيری تنگي مثال په تور لګونو روپیه 99 په چرګوشنه بیا ووی بیا وکړه واپس شي دا غه دا دوارو جهانو سردار وی او مې ادعاء مالس لهو فلی سمنا چا چې دا و ولر دا غس جدل حق ني نو د زموږ نه نه دي ولي تبو ومقعده النار او دې دي ځان له په جهنم کې ځای تیار کړی هیڅکله مسلمان به تنګي نه پرېشاره کې مه نا په یو شړي કહا کیو کنا حق دعوت وکي نه پریشان شي کې پریشان نشي چیرې کې دا غ بچي په تکلیفي بل الله حبيب ګور دا الله د حبيب امته دې سره ګورې اس کیسه مزيات د الله ح هغه چا لړی د دعاګانې کړيڅوک چې د الله د حبیب سره درحم د شفقت فقطت معامله کوي اوڅوک چې د اومد سره سختی کوي د دوارو جانو سردار ورته په خپل پلی مباره کې خیرې کړي. ومن د رجلن بالکوفرې او چا چې راوبلولی یو سړی په کفر سره یو سړی لکافر کافر او کا لا یاوي چې عدو الله پلان د الله دشمن دی. ولیس کذالک وعلام کہ غدا سینی اگر نہ کافر دی ولدا ان د اللہ دشمن دی الا حاره علی مگر دا خبر پتو واپس کی دی دا اللہ دشمن جوړی او د پخپنه د کفر پا کی دی کی مبتلا کی متفق علیه وهذا لفظ روایت مسلمن او دا لفظ د روایت د امام مسلم رحمهم الله علی باب من ارتكاب ما نه الله وجل و رسوله صلی الله علیه وسلم باب دې په بیان د یری ورکول کې دا غصه نه چې او سړی کوي هر هغه کار چې الله عز وجل دې باندې کړې یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې کړې اے الله او رسول دې او کار نه باندې کړې چې داسې به نکي او تاغه کې لد دې بارکه سمره یاره راغلي قران او سنت کې قال الله تعالی الله فرمایلی دی چې دلوي شان خاوندې فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُدْيِرُهُ هَوَىٰ كَثَارًا يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ ۚ جګې مخالفت کوي د حکم او فیصلې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه. ان تصيبهم فتنتن چوع باره سیګې دایته سمته او يصيبهم عذاب اليم یاو باره سیګې دوی ته عذاب دهناک. ایتاسو دنیا کې جسمره غټ سره نو دغه مخالفت د خطرې شي نو په مخلوقات او کې د سیدالکائنات مسعود بي نشتا او الله خالق د ټولو کائنات ده نو د الله او د رسول مخالفت سمر لوی دښمنی په سر غستري وکړه وقالت اعلی فرمایلی دی الله تعالی شلوید ويحذرکم الله نفسه یرا در کویتا ستااندا دخل ز الله وقالت اعلی فرمایلی دی الله تعالی شلوید ان ابد شربک شدید و بشنیول د رته خاام مخ ډیر سخت وقالت حال الله فرملیديکه اخو دارنې راننیول د رسته دا اخزل خوه کله چې روسی کلو واللو ل را وه زوا متون او حال دا د چې ظالمان ووي ان نه اخز شدید علی من شدي بش رایول د الله دردناکدي او سخته تابو هر رضی الله عنہ روایت چې نبی صلی الله علیه و سلم قال فرمایلی دي ان الله تعالی یغارو بیشک الله غیرتواله و غیرت الله الا الله غیرت سره ایاتی المرء داشراتلو کیو سره ما حس تحرم الله علی الله ته حرام کړی هي الله غلا حرام کړی zina لواتد د مسلمان مال جان تکلیف رسول غیبت چغلی پره حق وړل لا طول الله حرام کړي نو دا الله غیرت ده چې کوم شی در حرام کړي او تا هغه کې متفقن عليه باه ما يقوله باب ده په بيان دا څه چې وایي باغې لرا ويفعل او کوي باغې لرا مناغشو غير كتابا چې و خود منهي عنه یو دا شکار چې دا داغه نه منکړشه اې دیو کارنه الله سوف منکړې او داغه په خلیو وي یا په لاس یو د بدن نه سرغن کو د وسوي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی و ایم ما یمزغانک مله شیطان النزور کچره ورسي کیتا ته مخاطب د شیطان د طرف نه وسوسه او گناہوں و تا جګړو پرزونو زونو قتل و قتال ته شیطان تیارای د دروخ کسو یفست عز بالله فناهی و غار یعنی دلتا ی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا ی و جنکل چاله غ سوارلا ضرورت وسوسه راضی د مومنان سر حسد راضی د بل مال او جان ا حسوده فار پزره کی خیالات راضی نیو سره دی و یعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقالت تعالى وفرمایلی دی الله تعالی شلوې دی ان الذين بيشكا دسان اتقوا چې هغه دی الله نه یریږي او پرېزګار دی اذا مسهم طائف من الشيطان کله چور اسيږي دیس وسوسه د شيطان د طرفنا تذكروا نو د دې دی الله را خبره شي چې الله وايي فاستعذ بالله يا تذكروا رايات کی دی, دی دشمني د شيطان فائزہم مبشرون نو ناسا پی دایک کیوی اغازایون د گمراهی او د بدی نه کرا وقالت اعلی والله فرمایلی والذین ادهرا کسان لیذا فاہشتا کله چو کی د کار د بے حیاه اوز ولم انفسهم یا ظلم زیادې ان کی فسانون ذکر الله هل را یات کی چداه په قیامت کې الله سره ملاوېږي نو ماچه دا گناهو که میدان دا مخشر کسی جوابی فاستغفرو لزنوب حب نو دا اللہ دا ملاقات و دا خوف الاحی دیره ندی بخن و غاڑی دا خونو گناهونو وما یخفر الزنوب الا اللہ نشی مافکول گناهونا سوا د الله نبلسو ولم یسر رو دا مومنانا می شوالی کې کئی علاما پاغ گناهونو فعلو چی کری دی وهم یعلمون او دی پویگی که مونگ اخلاس تر توبه ویستا نو الله ولمونگ گناه ماف کی و توبه و مقبله کی اولا ایک جزاؤ خوب ده دغا خیون و عادتون و صفتون و خواندان بدل ده دویسن مخفرتون من رب بحیم بخنه ده ده طرف ده رب ده دوینا و جناتون من تحتها الانحارو چروان بای بحیگی بلان من محلات و باغاتو داوی نغرونا خالدین ضیاء میں شبای پدی کی ونعمه اجر العاملین اوخذی دغ جنتنا اجر العامل کوں کو وقال تعالی فرمائی دی اللہ تعالی شلوید وتوبو الی اللہ جميعا توبوا باسی اللہ تطور ایها المؤمنون اے مومنان لعلکم تفلحون دیر پارش کامیاب شئ جبکہ موږ تفصيل وکړو چې د تمام ګناہوںو نه توبه استل فرض او واجب دی او یو مومن داسیو وکي چې د ټولو ګناہوں نه و نو باسی او د باز نه و باسی او داسي کریم رب دې چې د بازونه قبول کړه دا, دا بازو ګناہوں نه مقبول کړه د کی ګوره امر دی و توبو رب کریم وې توبه و باسي الاله الله تجمیعا طول ايها المؤمنون اي مؤمنان لعلکم تفلحون او لعلق الله دا طرفنا دا طرفن وجوب دا پارئی نگر قچه توبہ دی ویستان و اللہ دا کامیابیوا دا فرمائے لیدہ وعن ابی حریرہ رضی الله عنہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہو نا روایت دے دے فرمائی که نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی لی من حلف چې قسم خورو فقال في حلفی ہی لو ده خپل قسم خړو کې وی چې بالله په لات مې قسم وي ولعزا او یو نیک نړۍ او مشرکانو په یو معبودانو مددګارانو کې وا اوزا په ريوا مشرکانو به پلات بابا مې قسم وي او پوزا به مې قسم وي لکه اس ناپوه مسلمانانو وي وې تارک आकाशې بله الرحمت او شو په پفیر بابا مې قسم سو کوئی په شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله ملي قسم وي نو دا خبره شرک ده کفر ده دا ګناه خبره ده قسم ده الله په ذات او صفات او بخوڑې شي د چا چې قسم وخړو په خپل قسم کې وي چې پلات او زامر قسم وي نو فل يقول لا اله الا الله دي پسيل لا اله الا الله وي ایمان ته اوليه جټکاو زر رسول نو لا اله الا الله دي وي ومن قال او چاچ وی ل صاحبه فل مارگریتا تعالی راشا وقامرک جزتا سر جواری وک بل ته د جواری دعوت ور گجراشه جی جواری وک نو ده حد گنا دعوت ور کو فالیا تصدق نو دید صدقه وک دا صدقه کول په مستحب دی د دې گنا کفاره صدا د دې خیرات کی شوره وسیچ کیږي نو غریبانانو نو تری ور کی او تو به رواسي متفقن عليه كتاب المنصورات والمله قد محدثين عجیب شان داخل كتابو نه داسی طریقه سره لیکلی لکه سره دې انسان زندگی او اخرت کې برغ راځي نو دای دخل کتاب په آخر کې د قیامت او د مرګ او د اخرت خبره کوي کتاب المنصورات دا کتاب دې د متفرق احاديث مبارک دا ماشیا حدیث په دې او باسرې تعلق لرولو د کې ببيرب تا او بلا باب با مختلف د وعظ او د نصیحت حدیث ذکر کای ول او د کې قیامت علامات وایي دا حدیثو کو څنګه لګونتي سبب ته وгай د حضرت نواس ابن سمعان رضی الله عنه روایت ده قال دې فرمای زکر رسول الله صلی الله علیه وسلم الدجال د الله ح د تجارال ذکر کړ غدا یو صحر یو صبان الله حی صحابو ته چې کلوا او نسیت کولو نو د تجارال بیانې وکوو ففه ظفي وه ظفي د الله حب د دس په کوالې بیان چې دا سیوی وي چې په یو سرګ به ړه وي دا بلسترګوي لکه د آنګور د داې پشان روتی وي. دته دی په مان کې به لیکري چې کافر او مومن به ایمان پرانا ګول دته د څه ذکر کوه تحقیر ذکر کوه ورفعا او د دل ویواله ذکر کوه چې غټه فتنه وایي دیو جن علماء ولیکلی کله چې دنیا جوړه را نو تر قیامت پورې دمر لویه فتنه نه راغلي او نه براشید د دجال فتنه د لویه فتنه او هر یو پیغمبر خپل امت د دې فتنې نه رونه وای دا الله پیغمبر کو پیار وکړو حتا زنن الله حتا زنن الله تر دې چې موږ په ګمانو کې خیتوایه فت النحر چیرې ده خدای کجورو په دې بوټو کې مدینه منوره د نبی د سلام په زمانه کې ټول باغونه باغونه نو ای مونگا خیالو کو جدا دا د دی بټو که ناست دی و بز دا دی روزی دا سی دا اللہ حبیب بیانو کو فلم ما روحنا الیه و ای کل چی مونگا ما خام دا اللہ ترالو نو عرف زالک فینا دا حبر اوپی جندز پمکی ای دا خبکان او دی یر اثرات دا حرچا پا بدن کې معلومی فقالا دا دوارو جانو سرداروی ما شانو کو صدی حال اس قل نامو یا رسول الله یا الله رسول ذکرت الدجال الغداۃ تا ذکر ددجال کړه او سحری فخفضت فيه ورفعت نو تا دتحقیر بیان کړه او دا غلو واله بیان کړه چذور الوی شتنه لا حتا اظنن ناو تردی چې مونږ په ګمانو کو فتوا فتنه چداه کجور په دی بوټو کې ده فقال الله في انبر صلى الله وسلم فرمال غير الدجال اخوفني عليكم وہی دجال نه علاوه بل شی ماډیر په ير پکې چي د دجال نه علاوه نور سيزونه مي پيرا کې چي استاس مبارک فکر مکو اي يخرج د دجال روته وانفي کو موزه تاسو کې موجود دي فانا حجيج وجود ونق نتاسون الاهو بهز مقابلوكم طلب اخلاص سيد دوار و جهان و سردار فرمائے ويه خرج او کشر روایت ولست فيكم او ز تاسو کی موجود ني او دې دار فنان اخرت ته تل نفئ امرؤ حجيج نفسه هر څړې بد ځان دې طرف ور سره مقابله کوي والله خليفته على كل مسلم او الله و زمان خلیفوی په هر مسلمان پانے زما پا زیبا دا هر مسلمان خلیف سو کی اللہ بے او انہو شابن دا دجال و دا سی دزوان پا شکل کې روزی زوان بے او قطوطن اے دا سر بے دا سی سوی موور تا وای دا سر بے دا سی, سی یو خو حوار سر وی خلک لکه د دا حبش و پشاندائی سر سی دا سی سخ گرگو تے ف هوافتون او د غزسترګ ب داېوي توواافیت دیته وي دا انګور د غونچک نهځې و یو دا نهبار روتی وي یو سرګ بیړندئ او د بدله به بو کبار رو دی کانی او شبې هو به بدل عضائب ن قطتون و طب چې ز د د جال مشاابق کو د بد ظائب تابد الروز ابن قتن شو محدثی رو دا یو یوهوجی کو سوال دار ازو دې ده الله پیغمبر کته لینو د نبی رحم السلام د نبوت او د لدونه مخک مرشدې نو دې الله حبیب معجزتاں دې دې تلو تاد الله د پیغمبر معجزہ چلا او عبد الروز ابن قتن خو له او وی چی دجال بدد غونټه شکل وی دوه شکل وی لکدی صالح السلام بارک یوی چداش کل رن به اجرا کوشی ودا سکور ایتوی چوروی ابن مسعود الثقفی څنګه دے اوروی ابن مسعود الثقفی وی تبوے چی زی مشابیکوم دا عبدلزه ابن قتن سرا فمن ادرکوه جاءل الدجال من دم منکم دتا سنا فلیقرا علیہ فوات حسوره الکهف نو اودللی پدوانه اغه ابتدائی سورہ آیاتونه د سورہ کہف یو لسایاۃنا دیول بیا بر تعالی سایاۃدہ قامو آیات اخرې آیات ک یو ملې آیات او د دې آیاتونو د له ستو په برکت به د دې شتنين الله خلاص کې وي وجه سوا په دې ابتداد سورہ کہف کې د اغا صاحب القهف ځی کړل اغا ی اللہ دخل دور دی اولی فتنې نساتلیک او پاغه لوی امتحان کې کامیاب کړو نو الله بده کامیاب کی پورا قران دور البرکت ده دې ټول قران څخه کې چله حياتونه دې ټول نه د لوی فتنې نه د بچاو ذریعہ ده انه خارجون دی بروزی خلته دی ولارینا بین الشام والIraq پمن شام او دی عراق دی عراق او د شام پمن کې ولار د دی باغین روزی فاعس يمينا دې فساد کوي په یي طرفه او عاص شمال نو ګس طرفه یا عباد الله الله حبیب وی اید الله بندگانو فثبتو مضبوط شهید د مقابله کې فثبتو مضبوط د په مقابله کې د الله حبیب یا عباد الله فثبتو وی اید الله بندگانو مضبوط شهید د دجال په مقابله کې قلنا موږ وی وی الله الله رسول او مالف صحف سمرا وی وخت زيد د جان فزم ککې قال 40 يوما وي فرمایل چې سلوي یو يومن کا ک سنت د کال ته د کال عمره ويوم بلا رزبي ک شهر د معاش و عمره ويوم ک جمعت او يورزبي د جمعه عمره ام او ټولې او ورځې د د کا اامې کوم دا به پشان د د او ورو ستاسو قلنامونګ و یا رسول الله یاد الله رسله فیک یوله نو دغه وررضه هغه کا سرتن چې دا به د کاومري تفینا في سولا یوم موږله په دی کې موز د یوي ورې پزمونځونه به پهې قال الله حبيبنا دی یوې رضی پینځو مونږونه بنکوي او ضروره له قدره اندازه بل د وی دی له او دا کال مونږونه پکې کوي ورته حدیث به شولما او د دې له استدلال کړي بعضي دیونو کې د بعضي منځونو وخت نه مېلاوي لکه علما او فقهاو ذکر کړي کې نور پرې نا خلق چیزو دا ما خام مز کئی بیا را خطه لئی نا دی خلقو خود ماس خطن دا مز وقت او نموندو نا دای دا بیکی که نبیکی نا, نا دا حدیث دلیل لگی با اندازه لگی او دا ماس خطن مز بکی لکا یو رزد خود دا کال امروی نا صحاباوی دی که بمون دی اوی رجی منزونه که د دوار جهان سردار وی اندازه بلا گوی دا یو کال منزونه بکوی بعضی علاقو بیدا سی او پا باز علاقو که سوسو میاشتی شپوی دغا خلق بم ده وقت اندازه لگئی او پینزوار وقت منزو نبکئی قل نامونگوی یاد الله رسول وما اسراعوهو فی الارده سبای تیزی ده پز مکه ده بس انگا تیزی سر پزی چول از مکه کی گرزی قال اللہ حبیبی کل غیث پشان ده غباران استدبرد هر ریح چه اغیی پسی رست و باران پسی رست و نسیلی دا سی پتیزی سر دیرازی فیاتی علی القوم نرابشی دا دجال یا قوم تا فیدعوهم نراب بیبلی چه زستا سخنیم او زستا سیلاح و معبودیم فیؤمنون بهی لدغ خلق با پا دیمان راڑی دی او ده دخدای توب با ستجیبونه لَهُ هو د د دعوت به قبول کې لګوره د سره به دومره ل چادووي ا مع شو د امتحان دپه عمرما به آمان ته حکومو کې نو مان نه به باران غونتی وږ دا چې صحیر چې د باران په شکل به نو بره وږي وال بهکو کې زمې ته ف ناغب بوٹی باغونا فسون رازر غنائی فطروح علیهم سار خطفون نرابشی دوی تا آغا زناور دوی چی آغا سهرات دا سران دا پارتری اطول ماکانت زرن دی روک دو بی حاغچیوی پا اعتبار زرن د کبونو زرن کپ تاوی تا آغای لا کبون با قدر و او ډیر فرا خوابی په غلان دو کیا نشوده په فکر دیر شی وامد دو خواسرا او ډیر اگده په پا اعتبار بتشو ای غوان چه مارده شی دا تشي حوار شی خواسر تشو تاوی سمیات القاب ای دا مانان چه سوک دیدو خبره منی نوی یا سورا په پا خوشحالو موضو چرچو کیوی او را او شي اوقوم ته فاو هم د روې بي فرودونونه عليه قوله غ به واپس کې په دوناته د چې ستا خبرهمون نهمنو ته زمونږ ر نه ت خپستر دځانلهشي سامو زمونږ دپار به سررف ممنان ورته وي ف سرف عن هم د دا د جا نه لاړ شي او فیسښور غ به سباې ممیر اوي بړې قه زدوي. دیر قهت زدوی قهت بفر اش تخوراک اوستا کس شیب ورس رنی لیس بیجی هم شیعون نوی ری فلاسونو کس شیعون من اموالی د دمالون دا, دا غیرہ ویمرو بالخربا تیر بشیداد جال پا یو ویران از مکا غیر آباد از مکا فیقولو لها دیز مکتبو ای اخری جی کنوزا اغا خفل خزانې رو باسا نو دزمکی نو کسما کسم خزانه بروزی فتت بعوهونو دجال پسی بدا خزانه روانی شی کنوزو ها خزانه ددي دی کیا عاسی بن نحل لکا اغا سرداران دا گبین دا مچونی یعصوب جمعن پا کې مچون کیا سرداروی اغتا یعصوب وی دا نوری ٹھولی مچای دا غیر منی دا سی بور پسی روانی سمیدو رجولن بیا برو بلی یو سڑه ممتل ان شابر چه ده زوانهی نبڑه که کل زوان بایی فیض ری بهو بی سیف نو پا تورا بیووی فیقتعوهو جزلتینه نو دو تکری بیکی رم یا تل غرز پشاند ویشتو داغه نخیچی پا غشی سنگه نخولی سم یدعوهو بیا برو بلی فیق بیلو ناغبرا متوجیشی ویتحل الوجوهو او دا اغا مخبه پڑکیگی او یزحکو خان دیبا او اصل کی تفصیل دار اغلی ویدان و جوان بده مدینی منورین روزی ور پسی مقابلی لدجال پسی دا دجال بورتوی تا ما نیشی زندگی خودی ناب ورتوی زماده یقین دیشی مونگ تا خلپی غمبر ویلیو دا اغا دجال اغا کافر نو دا دجال بیزتی بوشی دیو وید دی خلکو لووی که چره دیو ما قتل کن او بیامی دوبارہ رای اوزے او جواندے کو امتحانا سرات پلی نو بیا او با نئی نو دو ٹکڑی بے کی بیامی رای اوزے کی نو دیب خان دی او دیب وردی اوز خوبی خیئی ہے کسید آغا جید آغا غٹ کافی رے رسول الله صلی الله علیہ وسلم مہلی فبین ماہو کذالک پمند دی کی چی دیب بدا سیوی او په ټولو دنیا کې فساد به په لا ایمان والے به پریشان اي اس با الله تعالی المسيح ابن مریم رغب لیگی الله تعالی چې لوی دې مسیح ابن مریم صلی الله علیه وسلم فینزل نوراکوبشی عند المنارۃ البیضا داغ مناریس بین سرا شرقیہ د میشق اغه بشریق د دمشق تا بینه محرودہ تیری بمند دو جامو کې دو جامې به اچولې د ساده لرونه وای واذعن او خودي به کفه الاسن على اجنهت ملائکه فوازره د فرشتو دبرنبره غوږی کې ساده لرونه وته تاوي او د ملائكو په غوږو به خپل لاغيف وزر به الاسن اچولې اذا ثا ثا کله چې سر داس راکته کې نو قطر اغینه وبو بسار سی لکن نو سړی ولانبي او سره اوچکړي دي نو د سر نه وبسا سیده حساس کی به ترا غرزي واذا را فاو کله چې سر پورته کینو تحدره راتوی کی بمنه د جنا جمانن د حساس کی کل لوې په شان د مل غل ر فلای حل ل حلال بنی دی او کافر د پاره یې جدوري حنفسي چې هغه مومی هغه د نفس دا الما ته بغربړکی دی وه ادي صالح السلام کومه ساجيليږي به الله زاسه اثر چولې چې کافر به فمړ کېږي ونفسه او داغه غثا ينتهي رصيب اله سو ينتهي طرفه چې کمزې لداغې د نظر انتهایږي لږه بر اسمان نرا کوزي نظر تر ډېر لذي لري پوری لګي نفیت لهغه د تجلبلټۍ تا یدرکہو تردیچ او بے مومی بے بابلد بابلد یوزے دے پا فلسطین آودارنگی په بیت المقدس کے فیقصو نو قتل بے کی قتل بے او دی کتا اللہ حکمت د نور کافر خلاغ پا ساپ مڑکی یو دے پسان مڑکی جو کب دب دمر روپ دنیا کې پیلا اکڑے چی چې د کما نی زبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کی ناوینی بہچائی نمومنان تب داغه غټ کافر وی نه دي او قتل کې تاسوف کوي وي ما او تسليب اور کيه او لکه مشفد پلار بچو ته پسر لاس را کاجي نو دا دور غمزدو مسلمانانو ته پسر بلا لاس راخي او تسليب اور کيه قتل به کې په بابلو د مقام کې او ثم يا دي اسا صل الله عليه وسلم قوما بیا براشی سا صلی اللہ علیہ وسلم هغه قوم د مسلمانانو ته قدعشمه الله منهم چې هغه با الله پچ ساتنید ته چاند فتنې نا فیمسان وجوهه دا مخون نبا گرد عبار لری کی مخونه ورته اچي انبیاء او امت باندې شفقت ویو چونګله امت دې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هې دي امت سره چې امينه را کړو او د دوی سره شفقت دې او پرځركه رحم دې د داې اللله د دا مخرت سبب کځئ او یادو ساات ای دا ګورې لاوارې حمت نه دا ک چری چا تن کو چا پریشانو کوچ په پر دنیا ک جوړو د سببور د الله د حب د غص نه میدان د محشر کې خلاصیږ نه وو هر ج ب درره جااتې او بیایان بورتو کې جی د دل درجو په جنت کې وی به تکب کو او دیلووی نه لوی نلوی امتحان سره تاسو مخام شوي وتا صبح جنت کی سمر درجی وی فبین ما هو كذلك فمن ذيکی صالح السلام بدغ شان وی ایر او اللہ تعالی الی عیسی وہی بو کی اللہ تعالی جلوید عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کا انی بیشک ذیم کد حرث عبادن روی میں سلسلہ بندگان لیچ زما دلایدان الی حد نشتہ دے وسو تاقت دیوتن بقتالهم دای د جنگ فحرز عبادی نزا زمادہ بندگان کو کوہتور مقام کے محفوظ کے نوا ویا با صلی اللہ علیہ یجوج و ماجوج اور او بدیگی اللہ یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون ای بدا ہر لود زینا رامنڈی وئی دہر لود زینا برامنڈی وئی فیمرو اوائلہم لوتیر بشی آوا اول د دی یاجوج موجود علی بحیرتی تبریتا پا سمندر او دریاب د تبریاب نو فایش ربو نماوی دور وي وی دالا حبیب وی او بس کی آغا چیوی په دیکی کې بونا ختمی بیشی وی امرو او تیر بشی اخیر دا آغوی نو چو گوری نو تش او سینو سمندر زی نور بسنی فا یکولو ندی بوی لقد کان بی حالا مرد تن ماون یرا دیده کم جور چه تاو باوی پا خواه دا سی با آغا نورو سکری دا دا غید د روال ذکر کوي دمر ډیر بای دمر ډیر وای و یح سر نبی الله عیسی صلی الله علیه وسلم او بن بکریشی نبی الله عیسی صلی الله وسلم او صبو د عمر بری دمر سختی بشي حتا یکون تردی چی با راس الصوری سر د یو عمر مقدار د فراق شه سر دو غیل احدیم دو د یودو بی خیرن غربی من مئت دینارن د سلو دینارنا ل احدی کم اليوم ویدتاسو دو پارنن رزد دا اللہ حبیب دو خبل خبره خبر کئی فیرغب الله فیرغب نبی اللہ عیسی من بوساتی نبی دا اللہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب دا غمر گری فردوی الله عنہم الاللہ تعالی اللہ تبدوا شورو کی نو الله به دی یا جووج او معجو یو عذاب راې ې او ټور ب داسې مړشي لکه یو سړی چې بړ کېي د د نه انشاءلله بیا مشکل الفاظ دی چې دی کوي و فیا ره نبي الله عیص ص الله عليه عليه ومه مینه به او سی د الله نبي ایسا ص الله عليه ووسلم صحابو د مرګري عرببي الله هم اللہ دے راضی شیدا غینہ اللہ تعالی اللہ کا اے تکلیف وے پکوہی تور کے ببن میں تا مشکلات وے نو اللہ توب چڑاو کی اگر دیکہ دا مسلم رہو تا چے د زنی دشمن او کافر سره ودی وسنی نو جناو بکیل نا تا طریقہ ہے گور زنی سره وښ کو نو دجال قتل کو يهودیا نے قتل کر کو جدی اجوج ماجوج سره وسنو نو حکومتشکو هیتور کې پټشي لکه موسی عليه السلام شران مقابله کې وس او طاقت نو نو بنی اسرائیل ورته مونږې ته کړي یو زمون بچي وېجني نو موسی عليه السلام ورته استعينوا بالله واسبرو دا د تعلیمات چې کله وس او طاقت نشته بس الله لجاړه او صبر کا او کنا وس او طاقت دي ني نو دوست او طاقت نا سیوا سوکشکار چکی نورم پا پریشانو کې رازی مصند امام آزم ابو حنیف رحمت اللالی دا حدیث و کتاب دا پایی کې حدیث ذکر کرد وی مومن لمناسب ندی چی زان ظلیل کی نو صحابه ای کرام وی قربان به بیوسر ازان ظلیل کی وی دید یوشی طاقت ندی وغیل ورلاندی کی گی پی گئی پا خبروانی دې وجره چې یو خبر وروستي نشتا رمبه دې زړه کې سوچ او پذادار به تر سره کړې شم کنا نو چې وسو طاقت دې نشته نو ته مقلف نه او چې یو شي وسو طاقت نشتا او تاغیل او ګور کې نو دا غې نتیجې ده ذلت او رشواي نو دا الله پیغمبر صالح السلام او دا مؤمنان مرګ لري به الله تک دعا کې توجه کي فیرسل الله تعالی عليهم ان غف رو بلیگی اللہ پا ریبانیو کسم چنجی فی رقابهم دا دی پدی ستونوکی ای پدی ستونوکی بیودا سی زهریل چنجی پیدا کی فیوس بیون فرسا دی بس باکی او طول بمڑی کماوت واحدتن نفس واحدتن پشان دا مڑکی دو د یو نفس طول یا جوج و ماجوج با دا دا غی الله دا وجن سما يهبط نبي الله صلى الله عليه وسلم يس سما يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم واصحابه بیا برا قصید کو تورنا ده الله نبی عیسا صلى الله عليه وسلم واصحابو داغم رغری رضی الله عنهم ال الارض مکتف فلا یجدون النب مودی فی الارض قزمک دمردیر بیاجو جو ماجوش ماو ذ شبرن دیو ليشمرز إلا ملأه زحمهم مگر ډکړه به یغیل راغ الله شنو ددوی ونخنهم او داغه غبطویې ای داغه غلا شنو دای جوج موجود په راتي او بوینې کړه فیر غره نبی الله نو په دعا کولې کې بمینه او ساتیده الله نبی صاد الله علیه وسلم او صحابه داغمر دا غری رضي الله عنهم الله چی اللہ دا خود برکل وزداد دمر مخلوق ددی دې سنبالولو ددفنکولو زمونو اس نشتا نو اللہ با دعا قبول کی فیرسل اللہ تعالی تیران اللہ با مارغان رولی گی کعناق البخت پشان رئی ستونا بدا سی پشان د ستونا دو بختی و خار فتحملهم نپخم خپو و مخپو کی بدی پور تکی فتطرهم غرزی بے حیث و شا اللہ حکم زیکی جزا اللہ خوخید الابمارغان روديږي اور دته په پنځو پخلو کې به او دا ويندي د زمه کلا بارا حتا يتركها سردي پری بيزي کزلقا پشان د اينه باندې لګړایې نه پشان به او پړکې زلقا وي صفه سوت را سمه یو قالو بیا با اویلشی لیل ارضی زمکی تا. ایده کافر و نامو نشان بنی. پا طول دنیا کی با دنوی نزمکی لبا اویلشی انبیتی سمرکی. تا دی خپل میویر آگر غنکا وردی برکتا که. او خپل برکات درا واپس که. نوفا یوم ایزن پا دارت تا کلو العصابتو. خوراک بکی یو دل من الرمانتی دیو انارنا. ای یو انار با دمر غټ گی چې یو دل بداغ اګه میوونه شفلاسوله ويستزلونا بقحفها او سور به حاصلي داغي داغ پوست کي دلاندي يني دا نارغه من داني شي اخرى نو داغي پوست کي بذوري چې خلق به د سوري دلاندي ناشي دور هټه هټه داني وبانارو کي ويباركو في او برکت بوا چولشي پاوهانو کي حتا ان للكهتا تربه چعنال <سؤال> لڭها منتعدت یہ شودود مالا دو اخوانونا یہ очень شودود مالا دو اخوانونا ووووووووو لتقفل فرام کافی کی گی با یوی غٹ دلت من اناس دا خلقنا واللقها تما من البقر وووووووووووالا دو اخوانونا لتقفل قبیل کافی کی با یو قبیلیت من اناس دا خلقنا و رفعام غٹ دلت وی داغین اللگی ک Gardت قبیل او هغه پایواله مینال غنم ده ګډوږي زونه لا تکفل فخذہ دا به کافی کیږي یو جماعت تفخذہ غټلې لوي چې د قبيلينو لګوي فبينما هم کذالك پمند دې کې شډي بداتې وي او دې دوران کې وي صالح السلام وفات شي ای صالح السلام ژوند دې وفات ته نه راغله چې کله را خوشي نو كل نفس من زاېقۃ الموت او كل من عليها فان ایسا علیہ السلام با موفات شید و ده مومنان و بارکی از باعث اللہ تعالی ریحن رو بلی اللہ یو حوات وی بطن خوش بویدارا فتا اخوزهم تحت آباتهم نو اوبنی سی هر مومن لر اللاندی دترخونو نا اترخونو در لاندی سی بیماری وی فا تقبز روح کل مومنن قبض بکی روح ده هر مومن و کل مسلمن ده هر مسلمان تون مسلمانان دا با دی حوات رسی شید وفات بشید وي بقاشراررو ناس بَاقِي به با پتی شي بدترین او شریان اے یاته رجو سرګن فی بد کاري کوي في په دزمکتهرو جل هممر پشان د بدکارو دخورنو ل کفرونه افرې چې سرګن جيما کوئ داسې بدەیم کوي فلی هم تکو مسااعو په دغه خلکو بهقیاممت قائېږ قیمت ب پهې خلکو ده دې حديث روایت کړلې نه امام مسلم رحمه الله دې حديث کې کم مشکل الفاظ دي نو مصنف رحمت الله له راغې معناګانې نه راڅخهي قولهو خلتان بین الشام اے بین و العراق ای طریقا بینهما فیولار عبارت د جان رووی جدا به شام او د عراق کو منس کی وی و قولهو سر بالعين المهمله فعين مهمله سره و وسائل المصلى او ثاره چې دې ټکی والعيسى توي اشد الفساد صح فساد توي لكن القران شريف كما وي ولا طعوا فساد مكوي في الرد مجتدي وزرا الاثمنه كبول توي اي ديرو خانو كبونا ولا سته كتكتوي ولي عابيس داس توي ذكور النحل اغه مذكر دك جرو ددي مذكر ددي غبين دم مچو چي پاري دي كم وجزلتين اي قطعتين دو ټوکړې بيږي والغرض ستو وي الهدف نه کيټوي الذي يغنها يرمى اليه بنصاب چاغي طرف ته شي ويشته شي اي يرميه رميتن او بليده سره کرميتن نصاب پشان دي ويشتو ده نه کي لالهدف يغنختا والمهرودا مهرودا سلاوي دالمهمنه ته کې فینشتا اول معجمتی دال محملم دے معجمم دے وہی صوب المسبوح رنگ کڑے شو جامع بھائی عیسی علیہ السلام مدد رنگین صادرون جامع زان نہ تاوکڑی چرا آسمان نہ رکھو جی او قوله لا یدان اعنا سوا قطنشت دے طاقت ونغ دودل چین جو توے وفرثا جمد فريستا او فريستا وجل وزل وزلقا. دلام و القتيل وجلشریتا والزل و زلق فتقدید زعود لام و قفشا ورویع ازل ذلفا یعنی پزمید زاو پسکون دلام او وبالخا مفاتہ وهي المراعه دا عینی او شیشه ته و ولعصابۃ والجماۃ دلی ته و ورسل فکثر دراثر اللب شودو ته و اللقۃ اللغود د شودو والا جناور ته چپی ورکای و الفیام بکثر الفا وبعدها حمزۃن پس داغیر حمزہ الجماۃ دلی ته و والفخذ من الناس فاخين دخلوا دخلوا دون القبيله شقبينا كمبي وصلى الله تعالى له احترم وارضوا ترامو محمد طالب کا یاد ہے توحید و سنت 65 انسیٹ مدینہ مسجد جانبی